Prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovensku a českou politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Tricolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. No. Příjemný čtteční večer, vážným posluchači. Znovu po dvou týdnech vás mikrofonu vítá Intibo, a to znamená, že je tady opět relace trikolora, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté sebou přehuřeky řeky Moravy. A také otázky vás posluchačů a není asi opět dnes lepšího dne, kdybychom se měli zabývat aktuální českou anebo slovenskou politikou, protože událostí a věcí, které by zasloužily komentár se děje opravdu obrovské množství na obou frontách. A takže dnes to bude opět, si myslím, velmi. Pestrá a tematicky nabitá relace. Nebudu zdržovat nijak žádnými dlouhými úvody a pojďme si představit naše témata, o kterých tady dnes v této relaci budeme mluvit. V tom českém případě pochopitelně už známe oficiální nominace, tak jak je představil Andrej Bobiš prezidentu Petru Pavlovi, a nebudeme slušní a pustíme si jména. Ministrně financí Alena Šilerová, ministr průmyslu a obchodu Karel Hablíček, ministr vnitra Lubomír Metnár, ministr obrany Jaromír Zuna, ministr zahraničních věcí Petr Macinka, ministr spravedlnosti Jeroným Tejc, ministr dopravy Ivan Bednárik, ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr zemědělství Martin Šebestian, minister život důvodního prostředí Filip Turek, ministr kultury Otto Klempíř, ministrně pro místní rozvoj Zuzana Švář Barčipánová a minister pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. A druhým zásadním tématem bude pochopitelně rozpočet, protože konec roku se blíží a my jsme se z, oba, z poloviny října z tohoto bodu... My nežadoníme, my tady chceme prosadit náš nový rozpočet, který máme připravený položkovitě. Je to trapné, my Vás nepotřebujeme k tomu rozpočtu. My ho máme hotový, předělaný a my chceme, aby se to začalo projednávat. Přesunuli do budu tohoto. V tuto chvíli nemáme v uvozovkách náš rozpočet čuplíku, protože aby jsme byli schopni rád potřebujeme tu základnu, potřebujeme mít informace. A vlastně by se to dalo říct ještě takto. Pokud tato vládní koalice chce splnit aspoň část těch toho kalejdoskopu slibu a přání, tak se bez změny toho zákona o rozpočtové odpovědnosti nemůže obejít. A nebo se ten zákon bude považovat za... Já nevím, nějaký prostě neúčinný, nenulitní nebo co. Prostě ne, nevejde se to tam. Jako nevím, jak by se to tam vešlo. A nebo tak. Nepřipravíme návrh rozpočtu, který bude v rozporu s platným zákonem o rozpočtové odpovědnosti. To sice po nás můžete, ale my to neuděláme. Byli jsme čtyři roky rozpočtové odpovědní a není žádný důvod, abychom poslední 14 dnů nebo poslední čtyři dny byli rozpočtově neodpovědní. Já jsem se díval na to usnesení rozpočtový výboru. Ano, většina položek je v pohodě z hlediska zákonnosti, ale doporučení, abychom prolomili limity je vlastně navádění k tomu, abychom porušili zákon. A ten zákon prostě neporušíme. Jestli si ho chcete porušit, tak vlastním návrhem zákona. A pokud dojde čas, tak ještě možná probereme... Ne, to radši necháme stranou, protože si myslím, že na to čas dnes už asi nedojde. Každopádně... Velmi nabitá je samozřejmě i slovenská část, kde, kdybychom pokračovali jenom v naší debatě z minulé relace, po tom, co se stalo od té doby, tak určitě bychom mohli začít třeba tímto. je Jero Lajčák, jeden excelentný diplomat s fantastickými zkušenostmi na zahraničnou politiku a s neuvěřitelnými kontakty. Nebo dlouhým seznamem men, jejíž frekvence byla v médiích velmi frekventovaná. Počínaje Petrem Kmecem, Josefem Rážem panem Ferienčákem a mnoha dalších, ale největší část pochopitelně musí zabrat a dnešním hlavním tématem musí být to, co by se dalo ani ne v jedné minutě říct takto. Dvůvodom na skratené legislativního konání k predmetnému návrhu zákona je hroziace ohrožení základných lidských práv a slobod, obetí trestných činů a oznamovatelů proti společenské činnosti, keďže existující model institucionální ochrany týchto ohrozených osob je v súčasnosti rozdelený medzi viacře štátné orgány, čo vedie k jeho zniženej efektivite a k praktickému oslabeniu garancie ich práv. cílem návrhu zákona je reagovať aj na najvypuklejší problém spojený s doterejšou aplikáciou zákona, a to pre všetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa, chráneného oznamovateľa a nejasným súvisom medzi oznamovateľom a zamestnávateľom pri poskytování ochrany. V praxi sa ukazuje, že práva zamestnávateľov nie sú dostatočně chráněné, preto je důvodné, aj čo najskôr odstrániť nerovnomerné a disproporčné postavení zaměstnanca a zaměstnávatela. Vážený pán predseda, vážené dámy a páni, záverom si nás dovolím požadat o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne. No a to stačí. Tohle stačí na představení zákona ve zkráceném legislativním korání, o kterém v těchto dnech jedná Slovenská národní rada. Vlastně ne, může totiž skončit. A jakože určitě skončí u ústavního soudu, tak tady mám ještě jeden krátký názor ústavního právníka. Aktuálně si je v parlamentu návrh na zrušení úradu na ochranu oznamovateľů a nahradení novým úradem. Spoziční poslanci hovoria, že plánují podať návrh na ústavní soud. Jaké šance tomu dáváte? Vysoké toto robiť v skrátenom legislatívnom konaní s odůvodněním, že je tu naliehává potřeba chránit lidské práva, to je do neba volající drzost vlastně v komunikaci s veřejností to se přihlásit, je hámba. Myslím si, velmi nabitá relace, tématy, až posluchači, vy samozřejmě můžete se do naší diskuze zapojit a budeme rádi. Pokud napíšete mail na adresu studiozavina ksk přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, a nebo také později zavláte na telefonní linku 048 381 01 01 tradiční kontaktní údaje pro tuto relaci a tradiční sestava hostů také pro tuto relaci dnes, tři. začneme vždy českou částí, takže je tady s námi Volk zakladatel a provozovatel portál KOSA. Tak velký večer, vítej v Trikoloře a zdravím ti do Plzně. Děkuji za přivítání. Ta relace dnešní, ta je nabitá skutečně zajímavými tématy, bez debaty a takže vítám tebe, vítám samozřejmě Romana do Bratislavy, zdravím bolíska do a pozdravili ti především k věrným e, posluchačkám a vědným posluchačům Slobodného vysílača, trikolory, zejména, ať už jsou na země kvůli, kdekoliv a e, doufám, že se nebudou dneska nudit. Neměli by, ale záleží na tom, jak se nám to povede pěkný večer. Tak a samozřejmě je tady s tebou i tu tradiční parťák, tak tu tedy předseda poslaneckého klubu SNS a tím pádem poslanec Národní rady Roman Michalko. Tak Romane, i to bude večera, vítej. Děkuji za přivítání, pozdravujem teba, pozdravujem samozřejmě především Volka. A naozaj dneska ty udalosti v České republiky jsou možno oveľa dynamickejšie, zaujímavejšie, skládá se vláda, respektive a, asi tam bude veľa vecí treba dopovedať. Uh, byla zajímavá prekvapivá rošada v rámci motoristov ale však o tom určitě bude reč, takže pre ľudí kterých se týmto zaoberají určitě zajímavá záležitost, teším se na ňu, no a samozřejmě pozdravujem takisto posluchačů a teším se na, na ich maily a možná i telefonáty, které verují, že budou konstruktívné k veci. Tak já myslím, že i velmi zajímavé dění v národní radě, speciálně dneska, takže určitě k tomu se taky dostaneme, a když jsme zmínili Českou republiku. Tak přece jenom asi možná věc, která je úplně aktuální, stará jenom pár desítek minut a vlastně dominuje momentálně všem zpravodajským serverům v České republice, tak je dobré asi tímhle téme úplně aktuálním a takhle úplně živě a, nějakým způsobem a, pojmout a zkomentovat. tak pojďme si pustit tu vodní audio. Já jsem se rozhodl, že nebudu kandidovat na předsedu ODS. A není to proto, že bych se nechtěl třeba postavit Martinovi Kupkovi nebo že bych měl málo chuti a energie v politice pracovat. To mám pořád dost, ale ten důvod je mnohem prozajičtější. Já jsem došel k závěru, že by to nemělo smysl a že ta strana se v téhleté chvíli nedá moc opravit. A pak je k tomu taky třeba ale říct to B a to, že po 22 letech odejdu z ODS. A vůbec to nebylo pro mě lehké rozhodnutí. ODS byla dlouhou dobu součástí mého politického života. Byl to subjekt, ve který jsem věřil, že se jeho prostřednictvím dá dělat politika rozumně, s respektem klidem k práci a odpovědnosti. Jenže dneska už to bohužel tak necítím. A nechci zůstávat v té straně jenom ze zvyku nebo z nějaké lojality ke značce nebo k její minulosti. Myslím, že vlastně není fér být součástí něčeho, s čím člověk není stotožněn, když nejste přesvědčen o tom, že to funguje správně a jde správným směrem. Řekl jsem si, že tomu rozhodnutí dám čas, že se budu snažit poslouchat názory lidí napříč ODS, abych zjistil, jestli je tam nějaká větší vůle po změně. A dneska musím říct, že ji tam nevnímám. A to hlavně u těch, kteří dneska jsou ve vedení ODS, nebo sedí třeba v parlamentu, ať chceme nebo ne, tu stranu budou ještě hodně let reprezentovat. Zejména tam žádnou větší vůli po změně nevnímám, prostě se jede dál, tam žádná ochota dělat věci jinak nebo něco měnit prostě není. Na pak je taky třeba říct, co bude dál, a já otevřeně říkám, že jsem se rozhodl jít cestou, o které mi spousta z vás psala, abych udělal, a to je založit nový politický subjekt. Chcít nabídnout řešení všem, kteří chápou, že tu stát není od toho, aby se o ně postaral od kolébky až po důchod. Všem, kteří jsou ochotně vnímat, že máme každý vlastní zodpovědnost za svůj život, ale taky všem, kteří vnímají, že nejsme jenom zhluk jednotlivců, kde má každý jenom svoje zájmy že jsme společnost, kde je třeba v určité chvíli možná někomu pomoct, protože jako národ vždycky budeme jenom tak silní, jak budou silní ti nejslabší z nás. Chci nabídnout vizi pro všechny, kteří mají pocit, že by se politika v České republice ještě dala dělat trochu jinak dnešního a skutečně pár desítek minut jenom starého prohlášení iho českého jitmana. A Martina Kuby, který tedy opouští ODS a zakládá nové politické hnutí, tak velkou české téma, tak pojď ho vykopnout, protože to je samozřejmě věc, kterou asi jsme nejenom čekali, ale zároveň už se tedy děje, tak máš první slovo dneska. Hm. Já Martinu Kubovi hluboce rozumím. Ty důvody, který uvádí, tak e, z velké části sdílím, ne jeho politické směřování. Já jsem člověk e, levého konzervativního středu a on je e, pravděpodobně teda e, konzervativní pravičák. Takže na tom základním směřování, nebo respektive e, té finalizaci, kam by on chtěl dovést českou společnost a kam bych ji chtěl dovést. já, se neschodneme. Já si myslím, že státní ingerence prostě musí být, ale nikoli od, od kolebky do hrobu. Každý se musí přičinit. čem v dnešním komplikovaném světě už to není jenom o to, že prostě každý svého štěstí strůjce. A to je ten svět příliš, příliš složitý. Stát musí nějak ingerovat, ale tohle nebudu rozvádět. Na čem se s Martinem eh, Kubou shodnu? ODS je dneska naprosto vyprázněná, vyprázněná politická organizace. A kdyby se mi někdo zeptal, jaký politický směr ODS reprezentuje, tak já to nevím. Rovnou říkám, že nevím, protože fungovala za Fialy v koalici spolu a Fiala, který než nastoupil eh, do funkce předsedy ODS, tak co si hlásal. Dneska hlásá něco úplně jiného a Um, Tybo, já nevím, co by si odpověděl ty, co pro tebe reprezentuje ODS, ale pro mě ODS reprezentuje absolutní poslušnost a servilnost vůči Bruselu, vůči NATO, Není tam nic specificky českého. Český zájmy prostě pro ně neexistují. Neexistuje ani nějaký konkrétní zájem, kam republiku dovíst. Oni to, oni to nevědí ty poslední čtyři roky. Z tohohle titulu ty byly úplně ztracené. Jediný, co se jim dá um, připsat k dobru, je skončení toho výběrovýho tendru na Pemelí. Zaplať pánbu teda aspoň za to, ale, ale teda zadukovaný, Ale jinak, jinak ODS je bez chuti a bez zápachu. Já když vidím kupku, který, který vypadá jako, že bude tím fialovým nástupcem, tak ten se od fialy liší jenom tím, že nemá braille, jo, a že neřídil Masarykovou univerzitu, ale líbeznici u Prahy což je vesnice. No a to, to, jako ho má legitimovat. Kde je nějaká vize těch, těch předchozích předsedů ODS? Nebudu mluvit o slovu Klauzovi, tomu tomu nikdo nesáhá ani, ani po podrážky a nemám rád Klauze. Jo? Ale to tež platí, to též platí pro Topola. Topol byl veličina. Nemusel se mi líbit, ale e, byl to aspoň chlap e, s gulama, jak, jak říkal. Nečasto už bylo něco jiného, to byl takový přechod na, na ten fialismus. No ale, ale, e, Kupka, není ani ten nečas, e, Já e, Já prostě nevidím, nevidím v ODS e, nic, co by mě interesovalo. A Martin Kuba to říká, to říká dobře a říká to něco podobného, to ti říká i ten další uchazeč o předsednictví v ODS je sostra, jmenuje se Ivan, já o něm nevím nic, ale ten prohlásil, že v ODS panuje strejcokracie. Martin Kuba to řekl e, v podstatě taky, strejcokracie to je. A e, Martin Kuba říká, Chtěl jsem zkusit, jestli z OD se dá něco nově dělat, ale oni se tomu všichni brání, no bo ne, jestliže je někdo v parlamentu, jestliže je v krajským zastupitelstvu, jestliže někde šéfuje městu nebo sedí v Senátu, no tak proč by něco měnil, když, když ho tam dostala ta politika a on notabene neví, co by vlastně měnit měl, on nic měnit nechce. Martin Kuba e, zvolil řešení, e, já si myslím, že do toho boje o předsednictví e, ODS jít měl a že tu politickou stranu měl vytvořit až tehdy, když by neuspěla. Já si myslím, že by se stal předsedou. A z té pozice to mohl zkusit. Ale my sledujeme... Eh, už delší čas, pomalou erozi ODS, pokud jde o výrazní tváře. Vzpomeňte si na Václava Klauze mladšího. Eh, Teď eh, Jan Zahradil, to je zahraničně politický poradce motoristů, ale to byla další výrazná tvář, tvář ODS. Taky odešel a to se, to se bralo potichu. Humbuk bude teďko, když odešel Martin Kuba, ale on chce zakládat politický subjekt, nejdříve regionální, pak zřejmě napřed republikou. Já o tom mám vážné pochyby, to zkusil Václav Klaus, mladší, měl podporu Václava ze staršího. A jak to dopadlo? Jak to dopadlo s jeho trikolorou? E, to, to všichni víme. Takže e, založit novou politickou stranu, a to o tom ví Roman víc než já, tak to znamená, vytvořit organizační struktury navíc, navíc napříč republikou. V Jižní Čechách si to pokrývá velmi snadno, ale, ale u nás v Plzni to, to bude vyžadovat nějaký lidi, bude to vyžadovat prostory a především, především peníze. A ty lidi ty by měly být důvěryhodní e, Ty peníze na těch sedí ODS, organizační struktury, na těch sedí ODS. Baráky a takovýhle ty, ty to zázemí, na tom sedí ODS. A to se to Martin Kuba nedostane. Čili já mám strach, že se vytváří další indiánský kmen, e, jakých už máme v České republice e, více než je zdrávo, kde bude několik náčelníků s vrchním náčelníkem Martinem Kubo. A skoro žádný Indiáni, dneska eh, politická strana, která vznikne a dostane se třeba i do parlamentu vyspiráti, tak eh, ty mají členů, když to přeženu, že se vejdou do jednoho autobusu. Jo, a Martin Kuba na tom, na tom bude podobně. Takže já, máme tady z Troskotance, máme tady v podstatě stroskotanou e, stranu lidovou, máme tady stroskotance e, ze sociální demokracie, plus x různých stran a straníček. Já, já z toho nejsem šťastný. Martin Kuba mu, velmi mu rozumím a podepíšu naprostou většinu z toho, co říkal. Ale nejsem z toho šťastný. Je to další tříštění politické scény a ta už je takhle roztříštěná, že z toho pomálu nejde sestavit funkční vláda tolik zatím první expoze. Já ti dám ještě druhý, protože jenom zeptám se, protože ta politická mapa je teď trošku jiná i tím, že jsou tady motoristi. Tak jenom z toho, co jsme slyšeli, myslíš, že se to bude jakový positioning jako ve smyslu a, lepší ODS nebo další motoriste, jako, který jsou jako víc pravicoví než ODS nebo kam to vlastně jako směřuje a, a budou tady vlastně mít dva konkurenty minimálně, a nejenom tu původní ODS. Ale já si myslím teda osobně, že e, Macinka by udělal velice dobře, kdyby se domluvil s Martinem Kubou. To, e, kdyby aspoň, aspoň nějaký jednání zkusili mezi sebou. To si myslím, že by, že by mělo smysl, ale sadím se že, na to, že to nikdo z nich, z nich neudělá. A to je právě ono, jak si chceš vybírat mezi, mezi Macinkou a Martinem Kubou. To bude, to bude podobný uskupení. Já... Já prostě z toho nejsem chytrý. Myslím si, myslím si, nevím, že by to snad mohlo ovlivnit nebo respektive přebrat voličskou základnu TOP 09 a vykopnout všechny ty jakoby a pospíšily a, a hlavy teďko, nebo jak se jmenuje ten jejich nový náčelník, prostě dostat je definitivně ze scény, protože ty nemají žádnou politickou přidanou hodnotu. Martin Kuba pro mě přidanou politickou hodnotu má, ale jestli zůstane sám a jestli se, jestli um, ztratí ten drive tím, že bude vytvářet ty organi organizační struktury a řešit, řešit technikárie, tak, um, tak prostě je to kontraproduktivní. Já, já si myslím, že si to měl vybojovat v ODS a když by to nevybojoval, tak teď by byla za mě rozumná, rozumná komunikace, motoristi Martin Kuba. A já se totiž, když my budeme mluvit o, o složení vlády a o podobných věcech, aby to, to složení vlády mělo, mělo smysl. Tak Boris šťastný je. Kvaziminister pro, pro, pro něco zbytečného pro sport, ale eh, sport má v eh, referátu taky, taky planka, že, jako minister školství. No tak ministerstvo pro Borise šťastního. Já když ho vidím, tak si představím žábu, ale eh, kdyby ministerstvo a klidně nějaký velký, důležitý, rozumný vyhandlovali s Babišem pro Kubu, a ten se stal součástí motoristů, za mě, by to, za mě by to dávalo smysl. To, to, by, to by mělo grády a Martin Kuba by se dostal hned na tu platformu, kterou potřebuje, že by byl, že by byl denně vidět v televizi. Tak to je divočina docela, ale zeptáme se a hrozně rád a slovenského bývalého politického komentátora, protože to bude rozezajímavý, minimálně z tomu ohledně ministerstva sportu. Tak Romane, Martin Kuba, pryč, co říkáš na to? Tiež bolo to prekvapujúce. Já si vím, proč nešel do, do sporu alebo do súboja o e, šéfa ODS. Pravděpodobně proto, lebo e, kdyby to aj náhodou vyhrál, čo pri zložení štruktúr si myslím, že nie je vůbec isté, tak by se ocitul na nepriateľském území. Jednoducho e, zloženie poslanecké snemovne, tie elity na prvej úrovni e, české strany Mají tři úrovne. Prvá je ta celoštátna, potom je krajská úroveň, to jsou vždy elity na tej, ktorej úrovni, a potom je ta lokálna úroveň, meská, komunálna. A on je fenomén, alebo nespochybniteľný v južných Čechách, tam to má všetko ošefované, ale on išel od začátku, aj si teda veľa veci dovoloval, bolo len málo krajov, a kde je jediný, kde odmietol spolu ako volebnú koalici presadil si ODS-ku, urobil fenomenálny výsledok, to je najvyšší v celej České republike. Nevím, či, čím Juhomoravský bol podobný, ale myslím, že bylo něco menší výsledok toho hejtmana. Uh, takže on je naozaj etablovaný a tuším bol aj šéfom toho združenia krajov alebo hejtmanov. Čiže on, toto je ho úroveň. Já ja si myslím, že on nemá ambiciu ísť do vlády, by tam jeden z 15. On je teraz uh, jednotka uh, v Jižných Čechách a nespochybniteľná jednotka. Uh, otázka je, že či už máme tiež tzv. lokálne strany. U nás je, je bratislavský primátor založil vlastnú stranu a, a vnitř takisto na krajskej úrovni je strana, či to jsou také nejaké pokusy. U vás to je oveľa častější, a někde jsou úspešné, alebo je to taký nejaký mix. Já ja si myslím, že on se skôr uh, cíti naozaj v tej regionálnej politike, či půjde po topke. Topka nemá žiaden obsah. To je naozaj, uh, ak se tu hovorí, že je nejaká proeurópska strana, nekritická. Uh, predsa len... Keď už teda by som veľmi chcel hľadať, že či je nějaká výraznejšia osobnosť v ods tak Saša Vondra je uh, z tej partie, čo tu boli spomínaní. On je taký svojrázný človek v istom smysle. Uh, treba povedať, že ods v Eurózkej unii není tak papagajov, c, taká, taká servilná, ako je Topka, že oni občas aj ten Green Deal vedia spochybniť, aj, aj niektoré veci nedávajú automaticky. No, uh, takže... Toľko k tomu, Co se týka perspektíve, naozaj si nevím to nejakým spôsobom. Na celoštátnej úrovni by som bol veľmi skeptický. Na lokálnej úrovni si myslím, že, že to dá a že si bude budovať pozície na rozdíl od některých jiných hejtmanů, kteří když přešli a změnili farbu, tak jejich, tuším, moravskosleský hejtman vlastně skončil. On myslím, že celá ta ODS, nebo většina, ostane s ním, takže tu pozici si udrží. Myslím si, že, že ODS v jižních Čechách je, je, kub, je kubka. Ne, je kubka, je kuba. Tak. No a Som skeptický k schopnosti jeho strany presadiť se na celoštátní úrovni, ale na regionálnej úrovni myslím, že zopár volebných období bude mať možná, že ten rozmer ešte takto. On paradoxně byl ministrom, myslím, ministrom okay. priemyslu, jako zastupující predseda ODSky a nepomohlo mu to a vtedy prepadol vlastně v vlastnom kraji, čo je teda to jsem zavadil, alebo tak se volal bývalý hejtman, který ho dal dole. Čiže, čiže teraz akože, je v úplne inej úrovni a uh, otázka je, či uh, nie je trošku skreslené, že či, či on dává obsah aj iný než je ten regionálny. Lebo ja pravdu povědě nevím veľa o jeho názorov na celoštátné záležitosti, nevyjadruje se. úplne usadený do, toho, do tej regionálnej politiky, tam je schopný manažer. bol úspešný pri uh, covide, bol úspešný pri, uh, presadzovaní, by uh, som regionálnej politiky. Uh, Južné Čechy rejadí fajn, ale ale já ja nepoznám jeho celoštátné jako priority a nevyjadruje sa ne k ním. A keď tak iba v kontextuálne naviazané, keď zdravotníctvo, tak zdravotníctvo na úrovni kraja, keď uh, doprava, doprava na úrovni kraja. Čiže v tomto já ja tam tiež nevidím nějakou přidanou hodnotu, ale musím uznať, že na rozdelo bezmených a, a, a bez chutia zápachu politikov ODS, kterých je väčšina, tak uh, On, on teda je výrazný. A troška by som na obranu kupky povedal, že kupka a kopeček sú vlastně taký ako keby rivali v jednom kraji. A Kubka z dola, z dola kandidátky sa prepracoval, vlastně prekružkoval a začal výrazne dominovat. A z tej nastupujúcej generácie, která je teraz druhé volobné období, je zjavně najvýraznejší. Dostal sa do exekutívy a podobně, a keď je z kopeček nejaký výraz toho tej, tej neoliberálnej ekonomické rozpočtový jastrab s nulovou pridanou hodnotou a s neschopností nejakého širšieho videnia sveta, tak Kupka sa ukázal jako veľmi schopný pragmatický manažer. ano, nemá charizmu, nie je to tá váhová kategória, ako bol to Polanek alebo Klaus, ale já ja si dovolím tvrdí, že je podstatně výraznejší, ako bol Nečas. zase je Krivdí, jak by se povedalo, že, že, že čas bol akože, nejaký výraznejší. Uh, takže z toho, čo dneska ostalo v ODS, tak je asi ta lepšia verzia. Ak by chcel nejakého samorostlého a nejakého výraznějšího politika osobnostné, tak tam ešte je možno on vondra, ale ten svojom věku už asi nemá chuť ísť do takýchto divočín. Nehovorím o tom, že byť v Európskom parlamente je ťažký handicap uh, pre vedenie strany. Takže já jsem pouštěl jenom takový kousek, takže on spoustu věcí říkal, že se jednak dozvíme a říkal třeba, že Marek Benda je předseda poslaneckého klubu, takže to je problém, protože i kdyby vyhrál jako post předsedy, tak s tímhle bohužel nic neudělá ani tím, že není poslanec, tak, taky to, s tím to nic to neudělá. Jsem, to, to jsem povedal, to jsem na začátku. Ano, ale že, já jsem to jim, nepouštěl, ne? jsem audio, ne? já, proto to doplňu. Takže no, to vlastně odhal, hodně dobře vlastně i to, co jsme neslyšeli v audiu, ale na spoustu věcí, to, co jsi říkal potom v té další části, tak si vlastně budeme se odpovědět, nebo dozvědět se, až vlastně se dozvíme nejenom ten prvotní záměr, ale také, co to znamená konkrétně. Velkou poslední reakce k tomu a půjdeme na vládu? Půjdeme na vládu, ale neodpustím se pár poznámek. Romane, Kupka, teda, Kuba jasně prohlásil, že chce začít v Jižních Čechách jako regionální e, strukturu vytvořit, ale potom, že má celostátní ambice. Nikdo nebude signalizovat celostátní ambice, když se nechce prosadit ve velké politice. Jo? Na, na celostátní úrovni. To nedává smysl. To, to jako, e, kdybych chtěl vytvořit regionální uskupení a e, s cílem budu hejtmanem další 20 let, tak by, tak by to vyhlásil regionální uskupení a o toho. Já... E, Jemu je 52, to znamená, že v politice má ještě 15 let, dejme tomu, no a těch 15 let, těch si bude chtít užít. On už ministrem byl, byl ministrem průmyslu, jestli se to dobře pamatuju. No. Mně to tenkrát přišlo to hrozně, to divný. hrozně divný, směšný, protože on je vystudovaný lékař. No, lékař, minister průmyslu, no. E, dneska po Lipavském a po Kupkovi a e, po těch, po těch ostatních výborným na zemědělství, tak už se nedivím vůbec ničemu. To už, už prostě může být i houpací kůň u nás ministrem, ale, ale Martin Kupka má podle mě celostátní ambice, má, má zaměřeno na tohle, ale to já opírám tu svou fantazii, když říkám, měli by se dohodnout s macinkou, co a jak pod dnešku. A to vládní angažma, to by uspořilo Kubovi, Kubovi hroznou spoustu práce, protože mi vystupoval jako jednotka, jako, jako ten viditelný bod, když to, když bude jenom hejtmanem a bude, bude na takovej tej úrovni, jako bude to šolícha, tak správný postřeh je, že to je druhá úroveň a podle toho s ním budou sdělovací prostředky zacházet. E, všimně si, jak si zacháze, jak sdělovací pro, prostředky zacházely s Mlačem Klauzem. Když vystoupil S.O.D.S., tak najednou e, to byl někdo, kdo, za, kdo nebyl zas až tak zajímavý a Václav Klaus mladší prostě skončil. Kuba neskončí, Kuba bude bojovat. Samozřejmě, že e, jako Fialovská ODS Fiala skončí, ale Fialovská ODS nekončí. Ta má čtyři roky v parlamentu, ta, ta má rok ve vedení velkých měst, tři roky v kraji, na krajích poku, pokud někde zalezla. Tak, tak jako ano, s tím se velice těžko bojuje, ale stejně se s tím bude muset popasovat. A já tvrdím, že podobně s motoristama by se s tím e, pasovalo daleko líp. Notabene, jak správně z něho pohledu říkal Intybo, tak máme tady motoristy a vedle toho vznikne, vznikne nějaká další, další odnož téhož. Za mě špatně, nemůžu si pomoct. Dobře, tak jo, tak do, říkám, můžeme se k tomu vrátit, to zpravdu podobně budeme mít co komentovat. V následujících týdnech, případně měsících a pojďme se tedy vrátit k aktuálním uh, věcem. A včera tady Andrej Babiš odevzdal svůj seznam ministrů. pouštěl jsem tady audio v úvodu. Hned zítra, uh, hned trojce uh, nominovaný konkrétně odber Plagádam Vojtěch a Jeroným Tejc, jako kandidát na ministra spravedlnosti navštíví Petra Pavla na Hradě pro prvotní uh, konzultace nebo seznámení, jak uvidíme, jak to pojmeme. Uh, tak pojďme se dostat k tomu jmenému seznamu, uh, zase začnu u tebe, protože. Uh, asi pro nás zase některá jména, aspoň za mě, jsou tam možná překvapivá, ale drtivá většina nikoliv, už jsme tady také i zmiňovali. Tak když se vezmeme ten konečný seznam nominací, včetně samozřejmě záměny Filipa Turka s Petrem Macinkou respektive jejich rezortů, tak jak ty jsi spokojený, nebo co říkáš na ten mený seznam, který odnesl Andrej Babiš? Ale ten mený seznam, ten byl avizovaný dopředu, tam, tam jako žádný překvapení není e, to, že motoristi provedli tu velmi zajímavou rošádu a za mě chytrou rošádu a provedli správně, že stahli Turka ze zahraničí, kde nemá co dělat. Vzhledem k těm výrokům, který, který nelze vyvrátit, nelze popřít, tak nemůžeš být ministrem zahraničí, když si eh, strkal za stěráč eh, diplomatovi Saudské Arábie v obrázek ze Šibenicí. Prostě vlastně nejde. Nemůžeš být ministrem zahraničí, když si vydal status, v kterým jsi v podstatě schvaloval vystřílení muslimů. V novozolandským kristčerči v Mešitě při bohoslužbě. službě. To prostě nemůžeš být, protože třetina členských zemí OSN jsou, jsou muslimský země a ty to, ty to berou jako útok a aby si minister, jako minister zahraničí České republiky už předem byl vyloučený z cesty do Saudské Arábie, tak dneska tak to není, to, to není možné. Čili Filip Turek Eh, prezident tvrdí, že nemá ve vládě co dělat. K tomu já se ještě dostanu. Protože, a teďko řada, řada nevhodných výroků a Babiš podle mě schválně nechal novináře, aby se dostali k těm jeho poznámkám. Tak celý Turek má podle, podle Pavla Kaino, Kainovo znamení na čele, že, že, že nemůže být ministrem, že jeho výroky jsou nevhodný. A to říká to, to říká arbitr, který eh, jako měl takovou politickou předvídavost, že o Donaldu Trumpovi prohlásil, že to je odpudivá lidská bytost a že by mu nepodal ani, ani ruku. Tak to je, to je arbitr dobrýho chování, který si tohle dovolil, to jsi, jako pronést v době, kdy si myslel, že Donald Trump je politická mrtvola. Ten, ten ani nepředpokládal, to už vidíš, co to je za člověka, jaký má rozhled a ty lidi kolem něj, nepředpokládal, že by se ten Donald Trump mohl taky někdy vrátit. Jo. Já bych si to, to nedovolil, kdybych si to myslel. A eh, prezident, tohle není diskvalifikace prezidenta. S tím může dělat eh, prezidentčíka. Jo. Ale ale e, Filip Turek za ty svoje e, drzí a hloupý výroky, e, kdy, byl, e, kdy mu končila puberta, jako se nemůže stát, e, stát ministrem. A dokonce dneska už víme, že se nemůže stát ani ministrem životního prostředí. No to mi hlava, to mi opravdu hlava nebere. Telipavský, e, který běhal po Praze, prokazatelně s palestinskou vlajkou, ještě než, než jako se stal tím ministrem. Teď běhal z Ukraje, s Izraelskou zase pro změnu, jako a omluvil se za to, že běhal s tou palestinskou. Tak, tak jako ten, ten mohl být ministrem a přitom to je ten, to je ten houpací kůň, o kterým jsem mluvil, že může být i, mi, i ministrem. Čili za mě ty jména nejsou překvapivý. Ta rošáda byla velice pěkná. Já nejsem fanda Filipa Turka a já bych ho nenominoval do vlády, ale dneska už jsem tak daleko, když vidím tu hysterii, která se strhala okolo Filipa Turka. To je prostě fackovací, další fackovací panák, kdy je potřeba zesměšnit, znemožnit vítěze voleb, ještě předtím, než se, než se ujme, ujme vlády. Tak tam nejde o nic jiného, než ho zesměšnit, uhrazit, zneschopnit, eh, rozhádat. To je, to je cíl té věci. Čili Filip Turek za normální okolností, pro mě nepřijatelná persona na ministra. Ale dneska v téhle hysterii a s tím, že eh, prezidentčík vyvolal zkoušku síly zcela záměrně, zcela záměrně se pustil na teritorium, kde mu nepřísluší vůbec do toho ingerovat. Jemu se Turek a jeho nominace nemusí líbit, ale pokud mu to e, premiér navrhne tohle jméno a stane se premiérem, já si myslím, že bychom se měli věnovat především tomuhle, protože to je jádro publa, bude, e, bude Babiš se stravovat vládu, pokud ano, kdy a za jakých podmínek tak pokud mu to premiér navrhne, tak milý Pavel bude muset srazit kufry a to jmenování prostě podepsat. A nebo riskovat kompetenční žalobu. A já bych byl rád, kdyby ta kompetenční žaloba už jednou u ústavního soudu skončila, aby jsme věděli, co a jak. Co, co prostě prezident musí. Vyčistilo by to vzduch. Znovu opakuju. Ty jména, ty jména byly očekávané. Já nebudu říkat, že jsem řadu, řadu z nich jako znal, nebo že jsem je znal, všechny ne. Já jsem si dohledával. Já jsem si dohledával, kdo je e, budoucí třeba, kdo je budoucí ministrině pro místní rozvoj. A zjistil jsem, že ta, že ta dáma tam pasuje, ta starostka Bíliny. E, sedm let dělala na to ministerstvu, patnáct let e, řešila, řešila evropské projekty a tak dále. Čili má za sebou to je přesně ten, ten kariérní vývoj, který já bych si představoval, že jim projde politik, který prorazí až na vrchol. Ne, že vyleze na bedníčku někde u Kašny, tam, tam pronese pár moudrých a protestní voliči ho dostanou do parlamentu a on bude součástí vládní většiny jako piráti a Stane se ministrem a pak zavraždí eh, digitalizaci stavebního řízení jako Piráti, klasický příklad, nebo jako Lipavskýho. Čili ta dáma za mě vypadá na první pohled velice dobře. Ráno jsem měl autem a poslouchal jsem Český rozhlas, Plus a tam se eh, tam si pozvoli nějakého odborníka a diskutovali jméno budoucího ministra zemědělství. A ten redaktor, který ved rozhovor, tak z toho odborníka, což byl, což byl ekonom eh, Národospodářské fakulty Zemědělské univerzity, a eh, celý smysl bylo, aby z něj dostal, že vlastně to je Babišovo zpřaženec, který bude dávat e, dotace velkým zemědělským celkům a podnikům a že to je špatně. A ten ekonom ten mu říkal, asi to tak bude, ale uvědomme si, že páteří e, zemědělský, zemědělství a zásobování potravinama v České republice nejsou ty malí rodiny farmy, ale jsou to ty velký podniky. Můžeme si o to myslet, co chceme. Ale jestli že, chceme mít, jestli, že chceme mít aspoň nějakou teda, e, potravinovou bezpečnost, no tak nezbývá nic jiného, než tyhle podniky držet. No a ten, ten redaktor z toho byl evidentně teda zaskočený. Jo, čili e, to je další. Teď se diskutovalo hodně o ministru obrany, což je e, bývalej první, zástupce náčelníka generálního štábu a někdo, kdo kandidoval e, na, e, míst, vedle Řechky na to, aby, aby tu pozici dostal. Nakonec to dostal Řechka. A tenhle chlapík pomálu s byl vypro, vyprovozený z armády. Ale my máme poprvé od dob generála Vacka, což byl minister obrany tenkrát v té čel v vládě, tak máme poprvé někoho kdo té armádě opravdu rozumí, kdo, kdo ví, o čem mluví, Uh, už to nebudou různí Baudišové jasnovici, kterým eh, který vystřelí pistole eh, ve vládním letadle a to letadlo málem spadne. Už to nebudou všelijaký Lobkovicové. A už vůbec to nebudou, nebudou vlasty Parkanoví a, a, a nebo Kalamity Jane Černochový. Jo. Čili přijde tam někdo, kdo, kdo, kdo tomu rozumí. Stejně tak ten zemědělec. To to jako eh, ta eh, dáma na, to, na ten místní rozhodnutí. E, já už jsem se xkrát pomluvil e, ministru Vojtěchovi, za to, jak jsem po něm šel, v době e, toho počínajícího koronaviru. Protože ve srovnání s válkem to byl, to byl velmozek. To, to, byl, to byl někdo, kdo to zvládal s naprostou bravůrou proti tomu chaotovi zbradavicí e, od rengenu z Brna. Jo, to... A tak bych mohl jít jméno po jménu. Jsou tam jména, kterými mi vadí. Ty jsi dvě jsi jmenoval, ty jdou, ty jdou e, k Pavlovi zejtra. Jedný je plaga a to je záležitost pro mě nezvládnutý inkluze a vůbec inkluze jako takový. A druhý je Ronin Tejc, o kterém já nepochybuju, že odborně na to má. Ale lidsky selhal tenkrát, když patřil po čistům proti Sobotkovi e, a prováděl na přání Zemana, ten, ten Lánský půjč jo, a nepřiznal to. Čili já na Jeronim Matejce jsem velmi vysazený i když odborně všichni se shodují, že, že to bude dobrý minister. No a kdo mi teda vadí naprosto zásadním způsobem, tak to je o to Klempír jako minister kultury. To jako na Babiše, když byl na Národní a, a v parlamentu dneska zase na něj řvali, že je STBák podivu o to klempíř je v naprostej pohodě, sedí ve sněmovně, nikdo na něj, nikdo se od něj nevodsebne, nikdo na něj neukazuje. Přesto figuruje, figuruje e, v seznamech e, spolupracovníků STB a ne, a přímo teda e, spolupracovník udavač, jako a navíc někdo vyšťáral že v těch hlášeních, tak, nebo v těch záznamech STB je, že mu byla vyplácena odměna 500 korun. Čili je to, je to udavač za pěti kilo pro boha zlatýho, to, to jako má být zrovna minister kultury, tohle tohle, a vůbec to má být minister. Ale už jsme si tím, že vlastně se příslušník vojenský rozvědky generálního štábu, to znamená období GRU, stal prezidentem republiky. No tak, jako smázli tyhle veškerý bariéry ohledně, ohledně ehm, spolupráce se s STB. To, to prostě z, z, z, zmizelo. Autoklempíř bude, bude ministrem kultury. Je zvláštní, na jednu stranu je zvláštní, že ten Pavlovi nevadí, a na druhou stranu by mi přišlo zvláštní, kdyby mu měl vadit v podstatě kolega ve zbraně, teda když to řeknu. Jo. Takže, takže tolik můj první komentář e, k vládě, ale pro mě není důležitý, kdo v té vládě bude sedět. I když konstatuju obecně schrnutího, že když se podívám na profily členů vlády, tak jak je navrhuje Babiš, s tím, co přinesl Fiala, tak tam byly lidi kupka, minister dopravy, tak ten e, z dopravu měl společního jenom to. Jako starosta Líbeznice e, rozhodoval o použití obecní multikáry, jinak s dopravou, dopravou nic společního neměl. E, Lipavský, o tom je škoda mluvit, e, takových e, Rakušán, to je minister vnitra, ten měl přece zkušenosti, akorát jako starosta Kolína, jo. E, nic nic jinýho, a tak bych mochýt jít, mohl jít jméno, jméno po jménu a jak si ta odborná úroveň Babišovi vlády před nástupem do funkcí je nesrovnatelně vyšší než soubor, který přivedl do funkcí Fiala. A tím skončím. Dobře, tak vyčerpávající věci, určitě bych se mohl ptát na spoustu věcí, tak Romane, z tebe se taky musím zeptat, už si to zmínil i v úvodu, že bychom hrozně mě zajímalo ta, ta výměna Filipa Turka na post ministra životního prostředí, což v československém kontextu je poměrně citlivé ministerstvo, ačkoliv se o něm zase tak úplně často nemluví. No a samozřejmě tady jsou podle mě ještě další jména, která jsou speciálně pro je možná zajímavá, které nezmínil, to znamená pan Bednárek jako šef vlastně slovenských železnic, který dnes podal rezignaci, In se stoupil. můžou tady k no? tomu? No, Řík. já jenom že řeknu, e, jenom teda to jenom Iván Bednáryk dneska rezignoval a... na šéfa slovenských železnic, aby se mohl stát nominantem, tak to je pro Roman. Dobře, Dobře, Romane, promiň, ale dobře, jist to, jist to zmínil. To, to jméno jsem taky, taky slyšel rozebíraný v českém rozhlase. Pan Bednárik má, nebo na seznamu jsem to četl, na seznamu, pan Bednárik má naprosto úžasnou manažerskou, manaže, manažerskou kariéru. Musí být skvělý borec přes, přes železniční dopravu. On teďko šefoval slovenským železnicím. Předtím dal dohromady ČD Cargo na české straně. Potom šefoval českým drám a vždycky dobře. Jo. Pak šefoval nějaký soukromé firmě. Všichni se shodují na tom, že to je borec. Přesto se znám, se do něj trefoval. A není jim dost dobrý, protože protože má e, kontakty do okolí Miloše Zemana a mezi těma kontaktama je například Martin Hedlý. To už ti hlava vůbec nebere. Vůbec nebere. Buď, buď od toho ministra dopravy čekáme, že e, dá dohromady železniční síť, silniční síť, možná i, i, i ten potřebný je na laby, aby, aby se tam dalo m, m, m, m, provozovat lodní dopravu. <laughs> ministr dopravy. Je všeho mýmající funkce. No a oni se vytáhnou, že se zná s Martinem, ze, s Martinem Nédly pod Zemana. A to je problém. To je, to je, to je pro ně prostě problém. Proč ten Bednárek by to neměl dělat? To jsem ještě potřeboval e, e, za nutný dodat. Romane, promiň, omlouvám se znovu. Tak, Romane. To je jména zajímavá. Co tě to je jména tak samozřejmě najväčšie prekvapenie byla rošada medzi Turkom a Macinkom. Zdá se, že tak, či tak to nebude stačiť, respektive prezident má silnou vůli nevymenovať ho. Ale já ja jsem počuval aj vyjadrenie, Babiša ten hovoril, že ne, nemění dať uh, ústavnou žalobu alebo uh, žalobu na určenie kompetencií, čo naozaj raz by už malo byť. My jsme měli minimálně štyri. precedenci, kedy prezident jednoducho bez zjavných a ústavně relevantných dôvodov odmietol menovať ministra. A teda takmer všetky boli začias zemaná, či už je to Šmarda, či už je to Uh, minister zahraničního veci uh, Poche, uh, nakonec aj minister životného prostředí, které nechali to už vyhniť, lebo to bylo při striedaní sa jeho uh, teda mandátu. To znamená, zatiaľ tieto precedenci sa riešili tým, že premiér vždy ustúpil. A z hodou okolností uh, bol to premiér Babiš, který ale potreboval mať nejak, aby mu držal chrbát, tak jsem naozaj zvodavý, ako sa toto vyrieši. Čo sa týka ostatných ministrov, Teraz tu básnil vlk o, o ministrovi dopravy, ale já ja jsem si myslel, že celé, celé volebné období sa veľmi intenzivně tomu venoval a vyjadroval e, kolovratník z Ano. Je to takéto smutné, že někdo tvrdo pracuje na tomto rezorte a potom koaličná zmluva spôsobí, že tam príde někdo jiný, takže myslím si, že ani kolovratník by nebol zlým ministrom dopravy. On bol taký, taká výrazná osobnost, áno, ale však chápem zase na druhej strane, Funkcia nie je nikdy v politike nárokovatelná. to musí byť zervozná zhoda okolností, aby člověk bol správnou času na správnom mieste. Ostatní to Boris Častný, to je naozaj minister bez kresla, je ta či nastane delimitácia uh, v podstate agendy z ministerstva uh, školstva. Vtedy by to aký taký uh, zmysel mohlo mať a mohlo by to vzniknout jako také menšie ale, ale ministerstvo, to, to som zvedavit, či potom půjde kompetenčný zákon, který nejakým způsobem delimituje šport z, zo školstva, potom by to nebylo tak úplně na směch, no a e, reper jako minister kultury, a ještě teda ještě bak budiš, je zajímavé, jak sa posúva ten, ten diskurs, že někdy to bylo e, teda e, kauza prvej kategorii, teraz se tak jakože to dává do úzadia. Zajímavé je to, že SPD teda rezignovala na politikov a dala tam odborníkov, čo je troška problém, lebo politik, minister je aj politik, nech si hovorí, čo chce, že je to politická funkcia. Mal by zastupovať stranu. U nás máme niekedy úspešných ministrov, kteří nie sú, len oni to nevedia potom predať pre tú stranu a preto je to také troška problematické. No a uh, uvidím, z hľadiska toho samozřejmě stálice a teda extrémné prekvapení bylo, keby a Havliček nedostali post vo vláde, ale však dostali, dostali tie isté rezorty. Uh, ukázalo se, že kumulovať dopravu a primusel asi neje šťastné a že to je, nem rok a půl uh, dlhé období, kdy to šéfoval Havlíček, že... Uh, No, hovorí se tam o všetkých možných synergiách a asi se to dá užídiť, ale nakonec to je zobrali tak. Pre nás je zajímavé, že začíná byť taká, taká uh, tradícia, že ministry dopravy jsou zo Slovenska, lebo Slanečka bol tiež zo Slovenska, takže toto je tiež taká, taká zajímavá vec, že už druhý, druhý Slovak na tomto ministerstve uh, No a to je asi tak všetko, čo môžem k tomu povedať. Pre mňa bude zaujímavé, čo sa urobí s tou tým, tým, tým nomináciou Filika Turka a, a hlavne ešte, že či a kedy vymenuje eh, Babiša za premiéra, lebo stále teraz je eh, teda konflikt zájmov a spôsob, akým to méně riešiť. V tejto chvíli a v týchto chvíľach prebieha mimořádná schôdza, škoda, že nemôžeme sledovať, Dalších však zajtra si to prečítame. Uh, pre mě je otázka, či, to, to by jsem se možná tak spýtal, uh, Vlka, je vůbec možné v této chvíli nevymenovat Babiša za premiéra? Uh, Ty také lacné triky, že dajte někoho jiného havlička, alebo nevím koho, uh, to, to se podle mě už ani ne, nepokusil, lebo tam bylo jasně jednodatě povedané, že ano, nikoho jiného nenominuje. A uh, samozřejmě, Uh, teraz interpretačná bitka, že teda do mesiaca má vyriešiť, lenže keď už raz ho vymenuje, tak nemá aké, uh, ani akýkoľvek páky ho teda, uh, odvolať. Uh, tak toto je pre mňa ešte väčší rebus, lebo stále, stále, stále sa odkladá uh, to vyriešenie konfliktu zájmov. A já ja nevím, kedy, sám, sám som zvedavý, akým způsobem sa toho zhostí a akú interpretáciu dá. Niektoří, nevedia to ani bežní poslanci, ano. A naznačené mají tie najtop špičky, jako je Schillerová a Havlíček. A já sám som zvedavý, ako se toto vyřeší, lebo to je Alfa Omega. Uh, Nejprve musí byť menovaný premiér a potom samozřejmě budú navrhnutí členového vlády. A potom je otázné, či bude tá žaloba, alebo nebude. A aký, či budou motoristi tlačiť uh, Babiša, aby do toho vyšiel on zatím to nikdy nechcel robiť a i teraz dal vyhlášení, že pokusí sa to, alebo ta, ne, že ne, ne, nerozmýšlá na tím, že by to riešil ústavnou žalobou. Takže toto je pre mňa těž rebus. A dobrá otázka, protože to jsem se vlastně chtěl zeptat vás obou, kdy si myslíte, že to dámy a pánové se stanou ministry, kdy budou jmenováni. Mlku. To nikdo neví a já si to netroufnu, netroufnu eh, odhadnout. Eh, nebo řeknu ti to přesně. Stanou se ministry až tehdy, když bude konečně jmenován premiér. To je s naprostou jistotou. Jo. Ale kdy to bude, to nevím. A e, pro mě nejzajímavější ze všeho toho e, personálního cvičení je válka nebo boj o to o jmenování premiéra. Jinak ještě než se do toho pustím, tak zkusím svojí teorii, proč Pan Bednárek, a proč ne kolovratník? Pan Bednárek je, jak už bylo řečeno, velice zkušený a dobrý žele, železniční manažer. Zatímco kolovratník původním povoláním je, je redaktor českého rozhlasu. A byť teda sedí asi druhý, eh, druhý cyklus parlamentu, nebo třetí už teďko ta a věnuje se dopravě tak se může věnovat dopravy, jak chce, ale ty manažerské zkušenosti prostě nemá. Je to bývalý redaktor Českého rozhlasu. Nic, pro, nic proti němu. Mě imponuje, mě imponuje, že ta vláda je opravdu eh, téměř na všech postech manežerský a zkušenostně vybavená. Tohle já očekávám od vlády. Ne Bartoše. Ne eh, Uh, Lipánky a jiný ne jiný Války a uh, uh, tohle prostě takovej ten uh, manažerský plankton nezajímavý a hm, nevýkony. Takže tohle je pro mě fajn. No a teďko, teďko k, těm, k těm válkám. Mě, mě Andrej Babiš překvapuje. Andrej Babiš když vytvořil to impérium, a on dneska říká, že je druhý největší zaměstnavatel v republice, ten první bude asi stát, teda, a pak, pak Andrej Babiš že říká, že živíš 40 tisíc rodin. Jo. Tak to je velmi úctyhodný číslo. A takovýhle impérium nestvoříš, když nejsi dokonalej alfa samec. Potřebuješ k tomu tvrdý, tvrdý lokty, ale e, ty musíš mít obzvláště tvrdý lokty a musíš sežrat všechny ty alfasance, který se tě postaví, postaví do cesty. Že nebojoval se Zemanem, to jsem pochopil. Zeman e, mokryl záda a Zeman věděl, že Zeman by se mstil rozným způsobem. Ale že zatím nehodlá bojovat s Pavlem s někým, kdo, kdo prostě není Zeman. Já jsem četl od Erika Besta jako přesný pojmenování on nepíše jako o Pavlovi. On píše o kolektivním hradu. A je to, je to narážka na kolektivní západ. Prostě, že to je taková, taková všelijaká bestvará masa, která pracuje v zákulisí a má jednoho panáka jednu mluvící hlavu Někdy Lajenovou a někdy, někdy Pavla, který vlastně teda obstarává to komunikaci. Takže bojuje, já jsem posledně říkal, když jsme se o tom bavili, že ten, to zdůvodnění, proč Pavel odmítá jmenovat Babiše, ten nálezlou ústavního soudu, takže to nemohl vymyslet on. A on to doopravdy nevymyslel, to, to vymyslel někdo za něj, možná Rychecký, pravděpodobně. Já bych si tady vsadil na Rycheckýho, jo? že ten nepatří do té do radní ekipy, ale, ale jako já ho tam zatím, zatím vidím. Takže je to střetnutí Babiš versus kolektivní hrad, ale je to mocenský střet. Teď se rozhoduje o tom, kdo bude mít navrh v těchto politických diskuzích. A mně přijde, Babiš, nepochopitelně eh, submisivní, nebo aspoň teda nevýbojnej, takhle přece nemohu vybojovat ten, eh, vybudovat ag agrofer, abych od něj čekal jinou akci. Pokud nemá něco připraveno, a já bych na jeho místě prezidentovi v žádném případě neustoupil, Abych to, bych to s ním vybojoval. Ať to stojí, ať to stojí co to stojí, protože, protože se musí ukázat, kdo bude mít návrh. No a Andrej Babiš, prezident od něj chce, to, aby veřejně odkryl, jakým způsobem vyřeší střed zájím. Prostě konkrétní řešení. Andrej Babiš, Andrej Babišovi to zákon neukládá. Zákon říká, že pokud bude jmenovaný premiér ve střetu zájmu, musí to vyřídit do 30 dní, když to nevyřídí, jsou tam nějaké sankce, jsou sice slabí, malí, ale, ale to, to nehraje žádnou roli, prostě takhle, takhle e, mluví zákon. E, prezident přísahal na svou čest, opakuju, na svou čest, přísahal někdo jako Pavel, že bude dodržovat ústavu a zákony, no a na svou čest to taky dodržuje, protože listina základních práv a svobod v článku 4 říká, že nikdo nesmí být e, nucen k něčemu nad rámec zákona. To je zakázaný. Takže, a to je součást ústavy, takže e, prezident nutí Andreje Babiše nad rámec zákona, aby něco dělal. A je to stejný, jako kdyby dneska kdokoliv z nás e, se ptal prezidenta Pavla Pane prezidente, jak se, budete, jak se budete bránit, když budete označen nebo obviněn ze se sexuálního hrašení, kde je důkazní břemeno na vaší straně, když se vám to prostě přihodí. To je, to je, to je úplně stejný, jo? Úplně, naroveň, naroveň postavený. A eh, Andrej Babiš má slabší kartu, ale, eh, ale eh, nepoužívá ji On prostě nehraje, nehraje nic. Já jsem zvědavý, co se z toho stane, aby byl čekal nějakou akci. A e, už jsem se k tomu vyjadřoval, jakým způsobem dál, dál postupovat. Poprvé, když jsem to analyzoval, tak jsem říkal, že Andrej Babišovi nezbyde nic jiného, než to nechat vínit a nechat tu republiku v podstatě nevládnutelnou tím, že bude pokračovat vláda, vláda v demisi, která neprosadí nic a ono by to nebylo, my se dostaneme k rozpočtu, a ono by to nebylo vůbec od věci, protože ten rozpočet, který, před, který poslal, poslal Fiala, tak to je jasná, drzá, a sprostá provokace. Ani rozpočet, to je, to je prostě provokace záměrná. A nechat je v tom, je v tom vy, vykoupat, a, a vedle toho v tom koupat Pavla, protože ta republika by byla nevla, nevládnutelná, ale kvůli jeho kapricu. To je jedna možnost. Druhá možnost je, a to jsem, to jsem zveřejnil dneska, a je hodně divoká, ale za mě funkční. Když eh, Pavel trvá na tom, že, že jako ano by mělo dodat někoho jiného, tak já bejt Andrem Babišem, já bych mu vyhověl. Jedno, koho, na koho bych ukázal, pravděpodobně ne na Šilerovou, pravděpodobně ne na Halvička. Ty bych si šetřil, ale ukázal bych třeba na Nachera nebo na Vondráčka. To už, je, to už je úplně jedno. Někoho, kdo by, kdo by prostě vykrvácel. Jo. No a e, toho, by, toho by za velkého jásotu by Pavel jmenoval, jmenoval toho, toho náhradníka, ten by se stavil úplně stejnou vládu, jako, jako nominoval Andrej Babiš, až na Andreje Babiše a šel by s ní do parlamentu do 30 dnů. A ten parlament by to sestřelil. Tu ráno by vypukl obrovský obrovský z eh, zmatek a prezident by stál s prázdnými rukama. Andrej Babiš by měl vládu, kterou by kontroloval, přes by e, prosadil cokoliv, co by, co by prosadit chtěl a prezident by stál s prázdnýma rukama a měl by druhý pokus na jmenování vlády a musel by si dobře rozmyslet, jestli to teda dá konečně tomu Babišovi, aby neriskoval další porážku a nebo, nebo jestli e, mu má navrhnout nacherovi Vondráčka nebo po Vondráčkovi nachera a zopakovat si to znova, tak aby se ke třetímu pokusu dostalo komoro, který by konečně jmenoval Babiše. Jo? A uvedlo by se to do pořádku. Já bych, já bych to s ním zahrál, zahrál takhle. A e, se zájmem bych si počkal, co jako ten hrad vymyslí. Tak no, no tady úvaha je divoká, nemá je za dvou se... Já je divoká, já je divoká. Protože v ANO si zakázali, že by mohli nominovat koukoliv jiného, tím pádem je dost že by to asi ten dotyčný přijal. No, já vlastně, Volku, já jsem se zeptal, zaznamenal jsem minulý týden průzkum pro český rozhlas ve téhle věci. Zaznamenal. A co říkáš na výsledky, co se myslí Češi? No, říkám to, že to ukazuje, jakým způsobem pracuje propaganda. Protože ten větši, podle toho průzkumu vyšlo, že dokonce větši, i většina voličů ano, si přeje, aby to Andrej Babiš jako deklaroval veřejně. No, s, jako je to podáváno, helejte se, lidi si přejou většinou, aby to ten Babiš, aby řekl, tak by jim Babiš měl přece vyhovět. No a já na to namítám velice jednoduše. Většina, kdyby, kdyby byl průzkum na tom, jestli chceme platit poloviční daně, tak naprostá většina by samozřejmě řekla, že jo, že chceme platit eh, poloviční daně. A eh, jako řekla by to většina, ale samozřejmě, že by, to, že by to nikdo neudělal z politiků. Takže já tomuhle průzkumu přikládám asi takovou leváhu. Chtěl bych platit poloviční daně, a nebude mi to umožněno. Takže stejně přistupuju k Andreji Babišovi. Jo. Andrej Babiš tu zákonu, tu zákonu povinnost nemá a je to, je to ukázka, jakým způsobem ehm, mainstream je schopen provést vymejvání mozku. Protože, protože když Andrej Babiš o, a, e, oznámí, že to vyřeší takhle a takhle, tak co to pomůže panu Novákovi? Bude šťastnější? Bude, bude chlebalcinější? Ani jedno z toho se nestane. Ale co se stane, docela určitě bude, že ať Andrej Babiš, pokud ten Agrofert ne, neprodá, neprodá BlackRock nebo ne, nedaruje, nedaruje pánkovi a člověku v tísni, jako, jako celý ten majetek, tak ať zvolí jakýkoliv řešení, tak bude vždycky napadený a bude vždycky seznáno nakonec nevyhovujícím. O tohle jde. jde o tu trvalou skandalizaci. Jde, jde o to, že Andrej Babiš se může postavit na hlavu a řešení bude opět seznáno se špatným, nedostatečným, že to je jenom trik, podvod a že, že Andrej Babiš si to nějakým způsobem e, zajistí. A říkám, hrajeme si, hrajeme si s firmou, která zaměstnává, e, s, je to druhý největší zaměstnavatel, a my si hrajeme s touhle firmou v době, kdy začínají zavírat, zavírat firmy napříč Českou republikou, nezaměstnanost je nejvyšší, já nevím, asi za deset let, dosáhla skoro pěti procent. A to je začátek tohle A my si hrajeme eh, s osudem velký firmy. Jo. Eh, Andrej Babiš, já jsem zvědavý, když se, kdy se Babiš naštve, a všechny ty chemičky a takové ty věci, které se, se dají převést někam jinam, který potřebují spoustu energie, tak to udělá, jako, jako to dělají dneska velký, velký německý chemický koncerny. Že prostě zabírají a budoucí investice jsou buď v Číně nebo ve Spojených státech. A Andrej Babiš má Lovosice, má DEZU, má ještě, ještě asi dvě, dvě ty velké chemičky, jo. tak já jsem zvědavý, kdy mu dojde trpělivost a kdy řekne, hele český stát, tak když jsem podrobený tímhle, tak tadyhle je, tady je, já neví, 4 tisíce pracovních míst. Já tady v České republice končím a odcházím. A Dobře, tak... co, co, potom, co potom kdo udělá? Co potom kdo udělá, když se ztratí 4 tisíce pracovních míst? Připíše si to na sebe na sebe ten, kdo vymyslel, jak zbavíš. Ono to už by stačilo. Dobře, tak uh, jenom 76% Čechů podporuje zákon o střetu zájmu, vyšlo se průzkumu, takže já to teď jenom okomentuju, nebo minimálně pro ty uh, z vás, vážní posluchači, nebo možná i pro Romana, jenom řeknu, jaké byly otázky, tam byly jenom čtyři, a, a řeknu jí teda nějaké výsledky. Měl by Andrej Babiš při do funkce premiéra veřejně představit plán, jak přesně se chce vyhnout svému střetu zájmu, tak to si myslí určitě ano, 51% a Čechů, spíše ano, 22, určitě ne 11, spíše ne 6, neumím je 9, takže vlastně 73% si myslí, že by to představit měl. A když si dáme další otázku, souhlasíte s ním, aby prezident odložil jmenování Andreje Babiše premiérem, dokud nepředstaví konkrétní kroky, jak se vyhnout z zájmu. Určitě souhlasím 41, spíše souhlasím 17, spíše nesouhlasím 11 a určitě nesouhlasím 25. Nevím, neumím odpovědět 7. Ve třetí otázka a... a tak jsou vlastně tři pouze. Tak, no, e, zeptám se tě, vluku, v jakém světě by Andrej Babiš mohl v těch 30 dnech prodat Agrofert? Pokud se došel k závěru, že vlastně může udělat jenom jednu věc. Buď, buď ho nebude vlastnit, anebo bude premiér. Andrej Babiš rozhodně e, Agrofert neprodá. V žádných okolností. Prostě vlastně ho neprodá. A e, ve 30 dnech to nelze. Já jsem byl u Pár takzvaný due diligence, když se, když se někdo rozhodoval o tom, jestli koupí nějakou firmu nebo nekoupí. A v jednom případě jsem ji dokonce i dělal. Due diligence. A vím, co to je, a to, to nebyla Agrofert. Jo. Takže vím, co to zhruba obnáší, ale jenom velmi zhruba, to vím. A není to práce na 30 dní, není to práce eh, podle mě ani na půl roku takhle velké firmy. Čili Andrej Babiš, to ne, Agrofert neprodá, už to řekl. A eh, jaký má další možnosti, nevím, ani nebudu zkoumat, ale ono to je úplně jedno. Andrej Babiš, zkrátka, ať udělá, co udělá, tak se najdou právníci, takzvaní právní experti kteří to popřou, že to je vyhovující řešení, protože se zvažovalo zcela reálně jako možnost, že by to převedl na své děti. A dneska už, e, už je to málo. Jo? Už, už je to málo. A takhle to bude, ať Andrej Babiš přijde, přijde s čímkoliv. Ale Andrej Babiš ne neprodá. Dobře, tak já mám ještě jednu variantu krát. kterou jsem teda, když jsem slyšel nějaké právníky, co říkali, že by vlastně stačilo, kdyby řekl, že Agrofert nebude a, pobírat dotace. Což ale z ekonomického hlediska je pro Agrofert vlastně nereálný. No počkej, to je otázka, jestli to je. Otázka, jestli, vítra, to je jestli to je, nebo není reálné. My Agrofert jako jeden celek, ale Agrofert je velmi mnohotvárná záležitost. Tam máš třeba reprodukční kliniky, a máš tam už zmíněných chemické tě, průmysl, těžkých chemie, a, a, máš tam, a máš tam prostě další věci. Ty se bez státních dotací obejdou. Čili já si umím například představit to, že Agrofert se prostě rozdělí na Agrofert s dotacemi, a Agrofert bez dotací. Ten bez dotací nebude, nebude žádný problém. Ten se, ten se Andrej Babiš nechá. Ten Agrofert s dotacemi, co udělá, já nevím. Fakt je, že dotace pro něj nejsou plně zanedbatelnou položkou, protože poslední známá uzávěrka je za rok 24. A jestli si dobře pamatuju výsledky, tak Agrofert měl zisk jako čistý zisk 2 miliardy korun a na dotací dostal 2,1 miliardy korun. Takže kdyby neměl ty dotace, tak by psal takzvanou červenou nulu, prostě 100, mili 100 milionů takovým tomu obrovským eh, balíku je červená nula. Jo. Psal by červenou nulu, což Angry Babiš teda nechce. Ale já si myslím, že tam, že tam nějaký, nějaký řešení, bude. Taky řešení tam, tam bude, najde se, když se bude chtít, bude chtít najít. A tak jako prošlo současnému prezidentovi, prošla jeho minulost, kdyby se chtělo, tak kdyby se chtělo, a myslelo se to s touhle republikou, aspoň trochu vážně, aby vláda konečně vládla, tak by, tak by to prošlo i Andreji Babišovi, jenomže, jenomže ono se nechce. To je celý problém. Tak já ještě mám tady rozhovor s jedním z právníků, tak si ho nechám, protože Roman určitě tě bych komentovat, to, čím se tady bavili. Tak, Roman, je jednak ten průzkum a jednak střet třed řešení. No, hm, těž čakám, že se teda vyjadří. Sám netuším, keď teda povedal Vlk, že je takmer přesvědčený, že to nepředá. Ako to bude řešit. Čo se týká vlády, tiež som zvedavý, či bude žaloba, alebo nebude. Ja teraz naozaj, e, takto Ten model, že dvakrát to nechá do, do, do prázdna a potom teda poverí ho o kamura, je teoreticky možný, ale je v krajine nepravdepodobný. E, samozřejmě ty veci, že Vondráček alebo nacher, že by nepriali, našek, samozřejmě, že to by bolo vždy a jedine s odovodním a s dohodou s Babišom, Uh, to znamená, my čakáme Rebus, uh, je to také, že hráč to skôr uhne, to znamená, jdu proti sebe a že kdo bude mať pevnejšie nervy, troška sa čudujem uh, Pavlovi, že zrobí si zbytočnou vec, karty jsou jasné rozdané. Ona nemůže tento boj vyhrať. Akože to je úplně jasné, samozřejmě hrá se tam, že on je garantom ústavnosti a dodržování zákonů a podobně, Uh, nevím, aké sú sankcie, keby sa ten, s, ten uh, konflikt nevyriešil. Či sú sankcie, že by sa zavreli uh, dotácie pre mm, teda, mm, Európske mm, dotácie. Mm. To je podle mě veľmi silný nástroj. To by naozaj musel riešiť uh, aj, aj Babiš, lebo nemôže nechat celý celý celé národné hospodárstvo a, a, a poľnohospodárstvo bez dotácií, takže to by nemohl tak, že nejak chytrácky to. O, o, Samozřejmě nejsystémově řešené by bylo zrušení Lex Babiš, no ale samozřejmě to by znamenalo čeriť brutální obstrukci a podobně. Takže jako někdy opozice demonizovaná Babišom urobila takéto záseky, jako že nikdy nemají být zákony šité na jednu osobu. A hovorilo se něco o nejakých švajčarských slepých fondoch a podobně, že je tam otázka, či toto riešenie, že dal by svoj majetok do slepých fondů, na které nemá žiaden vplyv a v podstatě, které nemenuje ich správcov, či toto je už v súlade s tím zákonom alebo ne. Ale to jsou zase spekulace. Já osobně som chtěl vědět, jaké uh, je to řešení. To, že se s tím nikdo nes... že někteří novináři a opozícia sa s tím nestotožní, to je, to je štandard, to je v pohode. Podstatné je, že když by dali alebo súdne spochybnili toto řešení, aby to ustalo na nějakém súde, To je podle mě podstatné a on z, má špičkových právníků, kteří by mu vel vedeli odhadnout, že či to může ustať v nějakém v spore alebo ne. Tak já mám tady ten... Přečtu tedy ten odstavec, který jsem tady připravil s rozhovoru s Alešem Rozehnalem, což je renomovaný právník, který říká následující zákon. Jak znělo v době Babišovi předchozí vlády, byl jednoznačný a vyplácení dotací zakazoval. Ministerstvo zemědělství ohlásilo, že výše právněných dotací Agrofertu je 7 miliard korun. Myslím, že pokud by měl nyní Agrofertu tuto částku vrátit, že by to pro ně bylo, nechci říct likvidační, ale naprosto esenciálně by ohrozila jeho podnikání. Pokud by však Andrej Babiš nějak nereagoval na svůj střed zájmu, teoreticky by podle Rozehnala mohlo stačit kdyby se Agrofertu přestali vypláce všechny druhy dotací. To by bylo zcela jasným jednoznačným řešením, tím by se jakýkoliv střed zájmu vyloučil. Pokud by nepobíral žádné dotace a pokud by se neúčastnil žádných veřejných zakázek, tak potom samozřejmě ve středu zájmu není a zcela jednoznačně by vyhověly tře zákona. Nicméně, pokud se podíváme na účetní uzávěrku Agrofertu, tak vidíme, že to fakticky není možné, zdůraznuje právní. Například výše zisku, kterou Agrofer dosáhl za loňský rok, víceméně odpovídá vypláceným dotacím. Pokud by ta společnost byla víceméně ve ztrátě. A pokud by se ještě nemohl účastnit státních zakázek, tak by ta ztráta byla ještě větší a holding by to nemohl dlouhodobě přežít, úplně Aleš Rozehnu. Hmm. No jo, k tomu, se dá, k tomu se dá říct jenom to, že čísla, čísla takhle hovoří, já jsem se o tom zmínil, o tom, o tom loňském výsledku. Čili Andrej Babiš v odotace nebude chtít přijít, holding neprodá Čás si může rovnou, rovnou nechat, tak, takže se bavíme o tom zemědělském, e, zemědělském e, agrofertu. To, e, prostě ty, který něco pěstují, možná ty, kteří něco skladují, e, zpracovatelé ty státní dotace žádný nedostávají, čili mlékárenský průmysl, masný průmysl si taky může nechat. E, prostě. Tam jde o zemědělský dotace. Je to jenom část agrofertního biznesu. A já si myslím, že proto, proto Andrej Babiš nějaké řešení najde. Ale nech, ne, nechme to na něm. A jinak ty sankce, který ukládá ten zákon, ten Lex Babiš, tak ty jsou, tam je pokuta 250 tisíc až 5 milionů korun což jsou pro Andreje Babiše drobný. Ono to, to má v šuplíku v autě jako, jako takový ty drobáky do parkovacích automatů. Ale eh, ono, když by těch 5 milionů mělo by každý týden, tak uh, už to nějaký peníze vytvoří a navíc by byla spousta ostudy, čili o to, o to nestojí určitě Andrej Babiš. Takže ten zákon hovoří jasně, a dejme působit zákon, protože na co, na co teda ty zákony máme? Když si někdo stanoví podmínky nad zákon, nikdo není nad zákonem, ani prezident ne, jakkoliv si to evidentně on a, a jeho kolektivní okolí myslí. Tak dobře, pánové, moc děkuji za debatu k tomuto tématu. Já se obávám teda, že na rozpočet už se asi nedostane, protože musíme dát prostor i na slovenské téma, které je taky poměrně zásadní. Jenomže tam se vzhledem k naší před relační debatě. Zatím všechno v pohodě? U chvíli ještě vydržíme, ale ale zlovo to nebude. Dobře, tak pojďme se tedy dostat k tomu slovenskému zákonu na ochranu oznamovatelů korupce, který tedy teď hýbe slovenskou národní radou a, a probíhá vlastně, a ještě probíhá tady bude a nakonec a debata. A Romane, zeptám se tě na začátek, protože viděl jsem včera komentáře a dne, a dneska jste tam měli i pana Fiačana a měla se tam také maroše žilinku, když si pustíme audio z této návštěvy. A zeptám se tě, a jak je, nebo z jaký je důvod, proč ještě dva roky jste nezvolili ústavního soudce? Na což vás dneska pan Fiačan a, a apeloval. Oficiální a aj reálna odpověď je, že jsme se nedohodli na, na osobe a já ja nemůžem vyloučit jej tu možnost, že ten post je nejak odkladaný pre někoho, ale to jsou také, jakože... Dneska si myslím, že už neadekvát, alebo takto, istá osoba musí jasně jednoznačně bez akýchkoľvek pochybností povedať, že nedržte mi to miesto, nebudem na něho reflektovat. Tak toto poviem a dobré informovaní lidé asi vedia, o kom hovorím. Robert Fico? No, tak... Uh... Bola to jedna z jeho exitových strategií, ale myslím si, že dvojročné období je dostatočně dlouhé na to, aby povedal, či chce ísť ďalej alebo nechce ísť ďalej. On povedal v ostatnom jednom vystúpení, že že cíti sa troška zdravotně mimo, ale s silnou motiváciou ďalej pokračovať v politike. Tým pádom je asi priestor, že nebude reflektovať na post a teraz nie, že sudcu, ale předsedu ústavného sudu, lebo to je by bylo jako tak adekvátné. A mal by dať priestor, nech se najde nejaký iný. Hmm. Tak, správa o tom, co si o projednávání tohoto zákona, myslí i Petr Pellegrini. Dnes zaznělo také je v jeho odpovědi. Tak pokud je audio, tak poďme si opustiť. jsem takisto nezhliadol dôvody, prečo vláda musela zasadnout v sobotu. A prečo vláda musela v sobotu okamžite v skrácenom legislatívnom konaní rozhodnúť o tom, že ide meniť úrad na ochranu oznamovateľov, že ide rozšírovať jeho kompetencie a tak ďalej. A priznám sa, že nevidím tam ani já tú logiku. Pokiaľ vláda videla, že treba něco s tým robiť, tak prečo s tým neprišla už skôr? Už aj tá forma prerokovávania v parlamente už naozaj prekračuje akékoľvek miery, nějakého slušného rokovania a uznávania nějakých pravidel a to hovorím aj ako dvojnásobne bývalý predseda parlamentu. To konanie naozaj už nezodpovedá 21. storočí, Postrada to akúkoľvek základnú politickou kultúru a preto já ja budem veľmi pozorne sledovať celý ten priebeh. Verte mi, že veľmi zodpovedne rozhodnem, keď tento zákon dostanem na stůl. Čiže ešte nie je istota, že to podpíšete? a určite nie. Určite nie je istota, že to podpíšeme. Ako to říkal dneska Petr Pellegrini, tak rovnako musí na proceduru, protože i mě, a když si říkáme ty výhrady, vlastně proč se ten zákon projednává tak, jak se projednává a řekněme mi nějaké zásadní důvody, proč by vlastně měl, a to splohujeme téměř všichni, splňovat kritéria pro zkrácené legislativní konání. No já nebudem žádné nějaké tanečky a častokrát narovinu hovorím, co to je. Uh, je to proto, lebo nazvíme to takto. Jednou z možností, kdy je možné používat skráčen legislatívne konanie, ak hrozí finančné posti, respektive ak to může ohroziť ekonomiku a minimálně ekonomiku jedného rezortu to může ohroziť. Já ja poviem, a žiadné tieto nebudem teoreticky, treba jasně povedať, proč to je. Alebo takto, poviem to ešte v dvoch rovinách. Ide sa do toho teraz, lebo naozaj minister vnútra je všetko možno len neschopný. My sme mali novelu tohto zákona pripravenú už hned po trestných kodexoch. Vtedy som bol v právnom výbore, už to bolo rokovaní, ale keďže nastalo, to bol ako keby plán B, nastalo to, že všetky krajské odvolacie súdy potvrdili uh, danie Čurilovcov mimo službu, tak to jednoducho minister stiahol. Vtedy, keby v normálnom legislatívnom procese sa absolútne deformity toho zákona alebo hrubé zneužívanie toho zákona alebo toho úradu presnejšie dali na pravú mieru, tak sme dneska nemuseli byť tam, kde jsme. Uh, medzi tým za to dvojročného bude nastala jedna vec, aby bolo teda vysvetlené a pochopené, vyšetrovatelů znaky, kteří robili tie obrovské oblúdnosti typu kajúcnikov, a e, lámanie charakterov a všelijaké iné zvrhlosti, tak e, krajský súd, respektive krajská prokuratúra stíhala za hrubé porušovanie e, predpisov a e, hrubé nezákonnosti. Toto e, stíhanie, trestné stíhanie je, je samozrejme ďalej pokračuje a teraz našli ten technický spis, a toto je ďalšia kauza, kterou robia skrátka. Postupne postupně se jeho jeho veci, které se tu dialy. V minulosti e, trestne stíhaní e, policajti sa dostávali do čela inšpekcie, čo je úplný nonsens. to je absolútna zvrhlosť možná iba za Matoviča a, a Mikulca respektive bol trojka na inšpekcii, teda úrad, který ho stíhal za hrubé porušovanie procesných a různých predpisov, tak dostal sa do čela toho úradu jeden z tých čurilovcov. Chcem povedať základný, základnou ideu, alebo, alebo základnou zneužitě, hrubé zneužitie tohto zákona, za tím si já ja plně stojím, ten ten úrad pre proti protispoločenské činnosti alebo pre tzv. vystemblowerov, čo určite vlk ví, čo to je. Teda, ak jsem na nejakom úrade a můj nadriadený robí nekalosti typu, že má cinknuté verejné obstarávania, a korupciu. korupciou, všelijaké takéto veci, které jednoducho sú v prospech súkromných osôb a je to poná rozkradačka. Tak ak ja, ako zamestnanec tohto úradu príjem na niečo také, nahlasím to na, na, na prokuratúru, prokuratúra požiada o moju ochranu pred zamestnávateľom tak vtedy tu ochranu dostanem, aby potom má ten zaměstnavatel nemohol vyhodiť a já by som potom dostal možno o rok ocenění Bílá vrana za odvážných vystemblowerů, kteří nahlasují nekalosti na úradoch, ale prídem o prácu a prídem o kariéru a všetko možná. Toto tu, na toto mal byť ten úrad, takto bol na, napísaný ten zákon a takto mal byť využívaný. No a stalo sa niečo absurdné, že Hneď po volbách vyšetřovatelia, tzv. trestné činnosti, ty nechvalné známky, čurilovci, zažiadali o ochranu pred svojím zamestnávateľom, čo je úplne nonsens, preto ešte raz ten úrad mi má byť na ochranu pred oznamovateľmi trestné činnosti, nie vyšetrovateľmi. No ale bohužel. Šéfka tohto úradu, extrémně spojená s současnou opozíciou, manželka zakladajúceho člena progresivního Slovenska, dala týmto, týmto padlým policajtům, které jsou dôvodně podozriví z ťažkých zločinov, ochranu pred zamestnávateľom. Pritom samozřejmě, ešte takto, ich ochrana by byla možná jedine v prípade, ak by našli, uh, že nejaký, nejaký vysoký úradník policajného zboru robí verejné obstarávanie na predražený nákup z policajných jaut, uniformiem, zbrany, hoci čoho. Ak by na to, že na ich úrade sa robia takéto nekalosti a oni zažalovali uh, a dali teda pôdě na prokuraturu a vtedy by ich mohl chrániť. Lenže ich chrání za to, že sú vyšetrovateľia. To je nonsens, to je úplný nonsens. Oni nič s tým úradom nemajú, oni nenahlasují uh, svojho zamestnávateľa, ale naopak vy vytvorili oblúdný proces uh, raných výmetov, lámania charakterov. Uh, v podstate tragédií, ktoré viedli k dvom úmrtiam v vezení, väz používanie. Uh, v podstate väzby jako, jako nástroj lámania charakterov a nepríčatného odšenování kajúcnikov, kteří mají obrovské štátné zákazky, prevádzkujú kasina, chodia si na eventy do Dubaja a podobné. Takže títo doslova poviem zvrhlíci požívají ochranu tohto úradu. No a dneska alebo v tento týždeň po dvoch rokoch. A jeden z týchto Čurilovcov bol akože oslobodený preto lebo minister, ktorý postavil trestne stíhaných a dôvodne podozrivých zločincov, teda podozrivých z ťažkých zločinov mimo službu, tak dostal že za prvé ministerstvo vnútra nerokovalo a nepožiadalo alebo nedostatočne zdôvodnilo žiadosť, aby boli zbavení ochrany a uh, argumenty na to boli nedostatočné a teda má se vrátiť do služby a ešte samo mu má zpětně vyplatiť odmena 70 tisíc za ušlou mzdu. Oni jsou dneska v posledním mě služby dostávají základnou mzdu, ale nedostávají tu plnou mzdu. No, a toto tu hrozilo u dalších desiatich alebo deviatich čudelovcov, tak preto sa do toho išlo. Áno, extrémně to podcenil, ten zákon mal byť okamžite zmenený, jeden významný slovenský eh, komentátor napísal, že to, čo sa urobilo, že ich prikryl tento úrad, tento politický úrad, který bol nominovaný alebo byl za Matovičovej hrvozovlády a eh, po voľbách v podstate dostali tú ochranu. Keď viděli jej výsledky, tak nikdy to nemalo nastať. Je to hrubé zneužitě, alebo, alebo ťažká nadpráca tej pracovníčky tohto úradu. Tak malo sa toto jednoducho odobrať. Je úplně absurdné, že jako policajti z definície svojho pracovného zaradenia vlastně vyšetrují trestnou činnost ekonomického charakteru, ale iba títo vôsme mají ochranu pred vlastnými zamestnávateľmi. Je to úplně chore, lebo potom bych potom všetci mali mať, respektive naozaj to, že oni dostali ochranu od tohto úradu proti vlastnému zamestnávateľu je chore. Je to chore, je to hrubé zneužitie. No a my to teraz riešime, lebo, lebo to je do neba volajúce. Ešte raz povím, oni jsou... Nenahlasovatelia trestnej činnosti, pre kterých je tento úrad, ale vyšetrovatelia. Pre vyšetrovateľov nemá čo mať ochranu pre vlastným zamestnávačům. To je nonsens. To je absolútny nonsens. To je hrubé zneužitie a riešime to teraz tak, že sa vykruje nový úrad, který bude mať tuto kompetenciu a Jasně sa vymedzi, že takéto zneužívanie kompetenci úradu pre nahlasovateľov proti spoločenskej činnosti nebude môcť byť takýmto spôsobom uh, zneužité. A samozrejme, budú sa aj preverovať danie tejto ochrany normální nahlasovatelé sa nemají čoho bať, lebo teraz začala hysteria, že tí, ktorí dávali nejaké podnety na, na zmanipulované tendré, že teraz budu, ja neviem. nevím, vy, z spod ochrany a podobné, nič také není. V oči týmto ľuďom to vůbec nenamíra, ne? Títo sa naozaj nemusia báť, Uh, Môžu se bať len a jedine tí, kteří to zneužívali, hrubým spôsobom zneužívali. A já se potom ešte pýtam, že prečo len tí vôsmi uh, policajti mají ochranu? Prečo nie všetci, kteří robí protispoločenskou činnost? Však to je absurdné, aby, uh, aby policajt, kterého definíciou vie toto, uh, toto riešiť, alebo ľudia z hospodárskej kriminálky mali takúto ochranu. To je to je chore. To je absolútne chore a samozřejmě, že a návrh dali špeciálna prokurátora a Problém je, že toto mal naozaj riešiť priebežný minister vnútra a nie teraz, keď mu horí, e, teda keď mu do dotopánok a keď dostal pokutu, ale respektíve keď bude musieť zaplatiť a vziať naspět do, do služby jedného z čelných predstaviteľov, týchto nechválne známych e, policajtov. No, já jsem si teda jenom hledal, zhruba kolik těch ochran je. Dostalo se mi výsledku zhruba kolem 100 lidí, že, že za tu dobu existence ji dostali. Tam se ti úplně jednoduše... Je vlastně teda smyslem, podle toho, jak jste to ty říkal, smyslem zbalit čuroloce téhle ochrany? Ano, to, nikdy, vlastně nikdy, nikdy ji nemali dostat. Oni absolutně se nekvalifikovali na tuto uh, ochranu. Jsou to jediní desiatí policajti, ktorí mají nedali, nenahlásovali proti společenskou činnost na svojom úrade, proti svojmu zaměstnářevi. Robili hrubo politické kauzy tím najnechutnejším způsobem s obrovským dopadom na mnohých lidí A to, že im pani Dluhošová dala ochranu, je hrubé zneužití svojich kompetencií a nikdy se to nemalo stát. No nicméně stalo se... A jak vám píše Maroš Žilinka, tak to tedy generální prokurátor v dopise, který tedy dostal pan Raši, uh, jako judikuje ústavní sou Slovenské republiky, nikomu není možné odňat jeho řádným způsobem nadobutné právo na, základní, na základě později vydaného právního předpisu. Právě součást ochrany důvěry v právní pořádek je základ zpětného retroaktivního působení právních předpisů, respektive jejich ustanovení. Jinak by se vážně narušila požadavka na jejich uh, bezrozpornost se všeobecním nebo všeobecnou přístupnost. Když je paní Želinka, vidí v tom jasnou retroaktivitu proti ústavní. Já vím, ale <coughs> takto. Já nebudu teraz chodit do těch uh, nějakých paragrafů, alebo či já, to retroaktivné. Podle mě měla být nějaký typ žaloby, že tyto lidi nespadají vůbec pod tuto ochranu, lebo nesplňají uh, Náležitosti, které dali zákonodárcovia, že e, ich pridelenie bylo krajně účelové a krájne... to, že bolo účelové, to tam nie je žádný pochybnost a tento úrad, tento typ ľudí nemal v žiadnom prípade chrániť. E... Já, samozřejmě, rátame s tím, že to půjde na ústavný súd, rádáme s tím, že súdy to budou ďalej riešiť, ale pre budoucnost treba zamedziť e, definitivně a to aj legislativně takového zneužívání. No a tam je jedna možnost, že sa po pol roku má prehodnocovať daně této ochrany no a e, v poriadku e, títo ľudia prejdu e, lustráciou a pravděpodobně se co s jistotou, jim ta ochrana bude odobratá. Hmm, tak já ještě mám spoustu dalších otázek, protože jak říkám, kritik se valí ze všech stran a ještě z jiných pohledů, tak Vlku, tvůj komentář, pokud chceš, nebo kdota hmm. na Roman případně. Ja. Já k, tomu, já k tomu moc nejsem schopný říct, protože abych se do tomu mohl zapojit, tak bych potřeboval mít nastudováno daleko víc. A já se v podstatě divím, divím tomu, že vůbec k té situaci došlo. Mělo to být líp připravený, to, to Romanovi neříkám nic jiného. jak by to mělo být líp připravený, to na to nestačí. Ale já bych asi hledal cestu v tom, že by vyměnil tu šéfku toho úřadu. Protože, a nebo bych, nebo bych zažaloval to rozhodnutí a chtěl bych to dostat k soudu, jo, že takhle, takhle si počínat nesmí. A mělo by to nějakou štábní kulturu, hlavu a patu. Jestliže Pelegríny, jste dneska v situaci, že Pelegríny je v podstatě to vaše schéma toho rychlého projednávání potopí nebo potápí navíc, když se vám to povede protlačit parlamentem, když to prezident podepíše, tak začne druhý kolo v Bruselu a tam jste prohrávající. Vlastně bude to další důkaz toho, že Ficovo Slovensko nedostatečně reflektuje právní rámec. Vůbec to nebude podaný, Takže e, s, tam došlo k účelovému zneužití toho úřadu. To nikdo řešit nebude, ale bude řešit, že, te, že ten úřad byl zrušený, protože nebyl pochutě e, současné vládě a že místo toho byl vytvořen nějaký jiný úřad, který už ji pochutě bude a bude jí, bude jí na ruku. Jak říkám, já, bych, já nevím, jestli ta, ta jiná cesta, o které teď vlastně zvoleje, přemýšlím, jestli to šlo zažalovat. Nevím, jestli, jestli bylo možné tu paní propustit, která se chová, jak se chová. Netuším. Ale v každém případě bych, bych o tom přemýšlel a asi by to dalo byť hluku, nadělo by to kraválu. A možná, že by to bylo efektivnější, tolik můj komentář. Tak panu, ne, Nedalo ušel... se ne, ju propustit. ona má velmi silné postavenie ze zákona i na 7 rokov a bylo by ju možno odvolat v případě, že by bola právoplatně odsudněná za úmyslný trestný čin, takže v tomto zmysle to naozaj jej postavenie je relativně velmi pevné. Ehm. Možno bola cesta, že po pol roku sa mají po prehodnocovať tieto ochrany a preskúmavať to, ale samozřejmě na to bude treba vymenit vedení tohto úradu, lebo to, aj to samé vedení, potom už keď bol obrovský tlak, tak uh, prišlo s iniciativou na nějakou novelu, která by tie najbrutálnejšie výpuklosti alebo tie zneužívania uh, nejak uh, korigovala a Toto je ten úrad s obsahom tej činnosti presne precizovanej, bude nahradený, to je nie že zrušené, ale nahradenie tohto úradu, plus ešte sa tam přidá agenda iného úradu, čiže tam bude teoreticky sa dá aj konsolidáciou to, to odôvodniť. Ale ano, to, že to ide s skrátevému legislativním konaním, to sám aj Tibor Gašpar povedal, že on nevystupoval ani v rozprave, lebo nie je si celkom istý, či je to nevyhnutné. V sobotu zasadla vláda mimoriadne a přijala vlastně tento zákon a posunula do parlamentu, aby, lebo v skrátevému legislativním konaní může byť být vládné návry zákonů, nie poslanecké. A samozřejmě vyvolalo tu besnou reakciu opozície, která brutálním způsobem obštruje a, a teraz riešime, aby teda proces nebol napadnutelný. To, že, že skrátka to dají na ústavný súd, jasné. To, že sa budou vyhražať infiličmentom a zastavením a, a, eurofondov, to je už taký folklor, to už akože, vyhražajú sa vždy a všetkým. A, a, ano, príliš sa rýchlo uspal. Bola to vážná politická chyba ministra vnútra, že nepokračoval možná i v riadnom uh, legislatívnom konaní pri novele tohto zákona. A tam malo byť jasné. Stačilo podle mňa Uh, um, precizovať, že tento typ lidí nemůže dostať ochranu a presne definovať, kdo může a kdo nemůže a dať, že pol roka preskúmať a povedzme dať to preskúmanie uh, nějaké uh, rozhodcovskej komisii alebo nejakému ďalšemu úradu a dalo sa to aj inak rěšiť minister to veľmi, veľmi podcenil a dneska jsme se dostali do situácie, keď nám to hrozí, že, že nám čurilovci sa vrátia do, do uh, služby a, a dokonca sa im bude vyplácať už zda, alebo teda ten rozdiel medzi tým, čo dostávali a tým, čo uh, teda, jako si nárokujú. A to je veľmi nešťastná, naozaj urobu, vytvára to, Obraz, že současný minister vnútra je koncentrovaně neschopný. Nevím, či vlk uh, zaregistroval, či jsme to minule asi jsme o tom hovorili, že, že si neotváral datovou schránku a že dostal... Uh, no, no, no. Takže, takže, takže toto jsou veci, které naozaj nesvedčí o jeho velkých schopnostiach, ale je extrémne ťažké ho vymeniť, protože je predsedom koaličnej strany, a aj toto řešení nie je celkom šťastné, ale zase je potřebné. Za obsahom toho zákona si já ja plně stojím je krajne nechutné, ak sa takýmto spôsobom zneužíval úrad, který byl myslen na niečo úplne iné. Tí poctiví oznamovatelia, kteří naozaj idú po nekalostiach svojich zaměstnánců, ak jsou zneistení, tak hovorím, že nemají byť prečo, ale chápem, že to možno beru aj osobné a teda sa boja. Ten polročný... Tá perióda na preskúmanie, či ještě je potrebná ochrana. Uh, nemajú sa čo bať. Mimochodem, ja si myslím, že je to tak, že pokud ten vistombler dá podnet, kvalifikovaný podnet a prešetrí sa, že naozaj ten štatutár tej inštitúcie robil nejaké nekalosti tak každý zriadovateľ sa rýchlo vysporiada a odvolá takéhoto štatutára, dokonca trestnoprávne ho může stíhať a ten člověk, který to nahlásil, ostane tam na tom úrade a každý budoucí šéf si dá veľký, veľký pozor, či by išel do takých nekalostí, lebo má tam člověka, který sa nerozpakuje takéto veci robiť, to znamená, toto je v poriadku a pre týchto ľudí to malo byť, nie pre čurilovcoch. Takže Trebalo něco s tím robit. Či je to urobené nejvhodnější a nejlepší, nevím. Těž mám o tom pochybnosti, ale už když jsme do toho išli, musíme to dotěhnout do konce. Tak já jenom doplním, nebo dloukou chceš? Za mě to je amatérizmus. A to si přiznal, Romane, ne? to, to nemá smysl rozvíjet. E, tradiční metodou bývány se něco takového zhájí že se pošle ekonomická kontrola do toho, do toho úřadu a to by bylo, aby se tam něco nenašlo, zejména teda na státním úřadě, které je vedený kdo ví jak. Takže tím by byl asi začal, ale já bych, já bych byl u soudu napadl rozhodnutí té paní, co velí tomuhle úřadu jako, jako zneužití moci. A nechal bych to projednat uh, před řádným uh, soudem, protože kdybyste to tam vyhráli v druhé instanci, kdybyste to vyhráli, ten soudní spor, tak máte, co potřebujete. Čurilovci by přišli o ochranu, ta paní by byla jasně nemožná a byl by možný, vy byste dostali nástroj na to, jak na ní tlačit, uh, aby z toho úřadu odešla, protože by. Byste měli v vuce kartu zneužití. Zneužití pravomoci, který dokázal soud, jo, který potvrdil soud. To, tady bych byl viděl, viděl cestu, a navíc Brusel by musel sklapnout. Vyhnuli byste se intervencím Bruselu. Jestli to bylo možné, to, to nevím, ale k soudu jde zažalovat všechno a tohle se myslím taky. No, no a jinak, da, da, da. jinak počkej, pokud jde, pokud jde o ty čurilovce, si budou zpátky, tak to bych na policejním ředitelství vytvořil útvar pro boj proti Mandelince Bramboroví, a tam bych je všechny soustředil. To. To je možná, alebo samozrejme nič nebráni uh, dať ich na okresné rejtelstvo do sobranec, Někdy se ho skončiť že skončíte jako dopravní policají v Užhorode, za Prvé republiky. Čiže to je jasné, že oni uh, skončí někde. Keď teda to bude mutné, tak určitě ne. Už ani náka neexistuje, čiže nemají se nikde vrátiť. Ale tam ide o to, že vůbec uh, títo ľudia nemají čo robiť v policajnom zbore. Uh, to je prvá vec. Druhá vec... Uh, uh, ty súdy uh, odvolací boli jako keby určovací žaloby uh, a všetky uh, súdy povedali, že je zle na všeobecný súd a že jediný kompetentní je najvyšší správný súd, který by rozhodol, či ich postavení mimo služby je, je legiartis alebo nie. A teraz po dvoch rokoch práve tento správný súd povedal, že nebolo to dostatočné preto, lebo tam je ešte taký mechanizmus, že keď dá uh, uh, tu ochranu ten úrad a zamestnávateľ, keď chce ho postaviť mimo službu, tak musí mať odobrenie od tohto úradu. A samozřejmě ministerstvo vnútra dalo nejaký sumár argumentů. Uh, a nepočkalo na to, že ten úrad dá odobrenie a súd povedal, že... Sumár tých argumentů nebol dostatočný na to, aby ich postavili mimo službu. Čo je na jednej strane možné v tom, že to odflákli, a na druhej strane, že to podcenili, alebo že ten najvyšší správný soud se kreoval za minulej vlády, za kolikovej působení jako ministerky a spravodlivosti. A zloženie toho súdu, toho, akože arbitra, je krajně tendenčné alebo politicky motivované. Vedenie toho súdu sú všetko jej ľudia z justície. Takže tam je, nebolo celkom reálne očekávat, že tento súd bude nestranný a že bude naozaj sledovať ducha zákona, který bol kreovaný a nebude sympatizovať s Čurilovcami, čo sa bohužel začína ukazovať. Já ja jenom, mene, zeptám se, protože si pamatuju, že uh, od úřadu paní Dlugošové i ministerstvo vnitra dostalo jisté pokuty za tento ano. nesprávný úřední postup. Když to řeknu takhle, myslím, že to bylo nějaký 100 tisíc eur, určitě. Uh, to je ještě nějak řešeno soudně, nebo už je to vlastně... Samozřejmě, protože... že odvolání a takisto aj odvolání ještě nebylo rozhodnuté a samozřejmě, že uh, aj vyplatení té úřlej mzdy nebude automatické, ale tiež se to bude rozporovat. Uh, ale oni cez Donio, cest taku takovou platformu... A tohle nemyslím těch čudovců, já myslím jako úřad, jako ministerstvo vnitra dostalo pokutu. Úřad dostal pokutu a odvolal se. Tak, no, já teda jenom trošku se vrátím v čase, protože jsem mluvil o té kritice, tak zazménal uh, jsem tedy uh, ještě další uh, instituce, které se proti tomu postupu a návrhu uh, Vymezují advokátní komora Slovenské republiky. Rada prokurátorů dnes napsala zásadní nesouhlas návrhem zákona a upozorní na vážné právní deficity, které ohrožují princip právního státu, závazky Slovenské republiky, uči Evropské unie a bezpečnost osob, který dobré víře oznámili proti společenskou činnost. To napsalo vlastně nejvyšší orgán prokurátorů. A je něco, co mě zaujalo, to asi stojí za to zmínit. Rychlé rušení úřadu a ochranu oznamovatelů oslabuje důvěru investorů v právní stát což uvedl průmyslní svaz APZD, navrhuje, aby se zásadní změny v této oblasti prorokvaly řádným legislativním procesem a po odborné diskuzi. Jenom tento průmyslový svaz reprezentuje víc jak 70% domácího výrobního průmyslu, 17 svazů, 2,5 tisíce firm a 180 tisíc zaměstnanců. Protože mimochodem, o tom jsme teda nezmínili, vy vlastně posilujete... Uh, postavení zaměstnavatele učí zaměstnancům a, nějakým způsobem. A to asi taky stejí za to a, o komentování, protože romané vy jste se o tom bavili, že já spadním bajohlečku, ale už v té debatě, že se k tomu nějakým způsobem nedostali, tak teď je prostor. A tam jde o rovnost právní, doteraz ty oznamovatelia byli kryty a ten napadnutý ten úrad alebo štatutár úradu sa nemal ako ani dozvedieť, v čom je obsah toho podania. A teraz sa to zmenilo, že teda aby sa mohol brániť, tak musí vedieť, čo je mu vyčítané, alebo zkrátka. Bol príliš vychýlený ten zákon na začiatku v prospech oznamovateľov. Ja si teda osobne myslím, že keď niekdo príde přijde k něčemu takému že zažaluje svého zaměstnavatele tak to nemůžou byť nejaké chodbové reči, ale že musí mať nejaké, nejaké dôkazy, že musí byť to člověk, který neviem, podklady k verejnému obstarávaniu, alebo a je to člověk, který vidí do toho a ví, že sa tam e, připravují nekalosti, že to je připravené pre jedného zadávateľa alebo jedného dodávateľa, že sa robia tak tie podmienky, súťaže, že nikto iný nemůže byť a vedia si to zdôvodniť a vyargumentovať, Uh, ale do to bolo tak, že vlastne ten uh, obžalovaný sa až na súde mohol dozvedieť, až keď ten proces prípravný konání konania prešiel, a teraz je tak, že, že ten zamestnávateľ od danu podania toho podnetu, aby bola rovnost zbraní, musí vedieť, čo jemu vlastne vyčítano, aby sa vedel adekvátne brániť. Takže toto jsou tam nejaké veci a ano, v tomto zmysle sa podle mě len zrovnoprávňuje postavení obou procesných strán, ale z hľadiska toho, ako to bolo v tom zákone, sa akože oslabuje ten oznamovateľ. Ale myslím si, že to je to úplne v poriadku, pokiaľ bereme princíp rovných zbraní abo rovnocených zbraní ako základný princíp férového procesu, tak je to v poriadku. Tak vážení posluchači, čas hrozně letí a já teda v tuhle chvíli řeknu telefonní linku 048 381 100 Je způsob, jak můžete do naší diskuze zasáhnout a ptát se našich hostů telefonicky. Případně můžete poslat své mail na adresu studiozavěná slobodný nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem. Otázka do studia a ptát se tedy jak Romana Michalka, tak vlka, pokud tady s námi ještě vlku. Všechno v pořádku? No, to půl hodinku ještě dáme, kde normálně odcházet. Uh, já teda každopádně začnu tedy číst vaše maily, které jste poslali v uh, naší uh, debatě, kterou jsme tady měli, začnu tedy zejména těmi, které jsou právě pro vlka, takže ta reakce budou hlavně od něj v této první sadě, než to tak uh, musím říct a budeme se vlastně i vracet trošku v čase, nicméně prostor pro vás, važní posluchači, tady samozřejmě je. A hned ten první Pavel Dvorský Losiná stojící mail. Dobrý večer. Nemám takový intelekt jak hej, jako, jako hejtman Kuba, ale jeho zdůvodnění skoku přes palbu potápějící se lodi ODS je pro mě slabé. Se ODS jsem přestal volit potom, co Topol udělal podvod na voliče a vyměnil ministra Tlusteho za Kalouska. ODS není reformovatelná stejně jako EU. A když se přesuneme do jej českého hejtmanství, tak tento kraj obývají dosti majetní lidé různých pověstí, včetně Kalouska a tak bych počkal na jeho vyjádření. O finance a lobbysty nebude mít za těchto okolností pan hejtman Kuba Nouzy. Zdraví vás, posluchač Pavel Dvorstý z Losin. Tomu se celkem nedá nic říct, protože to je osobní názor. a Kubovi se říkalo, že to je protéž jeho českého kmutra, zvaného kníže, jo, tak dlouhýho, tak, o kterým se zase Schwarzenberg vyjádřil, že jeho rodina potřebovala 300 let na no to, aby promáždila stejný majetek jako pan Dlouhý za pár let po revoluci. Čili jsou různé věci, ale já nakonec, Pavel, když říká, že ODS je nereformovatelná, tak vlastně opakuje přesně to, co řekl Martin Kuba dneska. Ten řekl to samý. Takže já nevidím, nevidím kde je rozpor. No, asi vlastně nejde rozpor. Já jsem četl to, co poslal posluchač. Jasně. Tak, dobrý večer. Otázka na Volka. To si fakt myslí, že případná vláda je top manažersky vybavená? Macinka, Turek, jaké mají manažerské zkušenosti a ještě k tomu na a, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zahraničí. A Bednárika, kromě toho, že je Slovák, by jsem určitě na Ministerstvo dopravy nedal. Postavy, v jakém jsou slovenské železnice na Slovensku, aby vám ta aby vám ty hořící uh, ručně, co jsou, to jsem to slovo uh, soupravy, že jo, a srážky volí. Jo, srážky, sra, ne, no, teď se trošku rodil. Uh, srážky vlaku za sebou neodvlekl na Slovensko uh, ze Slovenska, tak pardon. Uh, Já by jsem to neriskoval. Uh, posluchač ta, talariko a já jen speciálně u něj se zastavím, už jsem na to zaplněl minule. Chtěl bych pozdravit Jamese a věřím, že jeho uh, kandidatura do uh, senátu za Texas a demokratickou stranu bude úspěšná. No, k talarikovi. Na, na Slovensku měli, měli velký železniční neštěstí. No a za pár dní na trase Český Budějovice-Plzeň to napálil rychlík do osobního vlaku, čili my jsme si to prožili taky. Jo. Eh, pan Bednárek už se v Čechách předvedl, protože já jsem mluvil o tom, že postavil na NOI ČD Cargo, což je eh, odštěpená nákladní doprava od Českých dráh. Udělal z toho velice dobrý podnik. A potom, když vybudoval to kargo, tak převzal český dráhy. A bylo to v době covidu, nastoupil jako krizový manažer. A ty český dráhy opravdu s ním čaroval, že ten covid přestál velice dobře. Čili s panem Bednárikem v České republice jsou velmi pozitivní zkušenosti, a u toho hodlám zůstat a že ze Slovenska mě vůbec nevadí. Když jdu k doktorovi, tak mě zajímá jedině tehdy, jedině to, jestli ten doktor umí nebo ne, jestli mi pomůže nebo ne. A jestli to je Čech, Slovák, Ukrajinec nebo Polák, je mi úplně jedno. Zajímá mě kvalita toho doktora a pan Bednárik má ty nejlepší, nejlepší reference. Kromě mysl se k strážkám bloku minulo ani nedostali, ale mělo to zajímavé konsekvence v tom ohledu, že když byl odvolán pan Kmec, tak padl návrh na odvolání pana Ráže, který teda jako velmi rychle vyšuměl. A tak pojďme se říct ještě něco k tomu. On tam tak to nevyšumel, protože opozice dala návrh na odvolání. V pondělok o půl bude první pokus, o půl druhý pokus o odvolání. Takže takže pokus bude a bude zaradený do společné rozpravy, kde teda osam členů vlády náraz bude teda odvolávaných, ale samozřejmě bez nějaké uh, reálné uh, šance na odvolání. Co se týká železnic, tak tam je ta stará uh, choroba, že ten špeciálny systém, který neumožní při zluhaní ľudského faktora, uh, teda dokáže zabrániť uh, zrážke, majú len některé, uh, teda uh, rušně na niektorých tratiach. Jeden mal, jeden nemal a preto teda tá zrážka bola taká, že boli tam nejaký zranení, ale nikdo z mrtvých uh, je plán do roku 31 na tých hlavných tratách, aby to bolo a ty vedľajšie to je otázka daleké budoucnosti. Ani české tratě to nemají. V některých hlavných traťach to je. Ten, nevím presně, jak se volá ten systém zabezpečovania. Tiež má nějakou takú skrátku jako ETS, ale, ale nie je to ETS. ECTS, takže viem. Cčko tam chybá. ano, ano. No, uh, a samozřejmě další paradox je, že napriek tomu, že minister dopravy je ráž za smer, tak podle koaličnej dohody Železnicu konkrétně má hlas a on, keď vyvodil nějakou zodpovědnost politickou a to tu, že odvolal vedení Železničnej spoločnosti do troch týždňov mali byť súbor opatrení, které mají takýmto vecem zabrániť. Dneska je zjavné, že tam bolo zlyhanie ľudského faktora, že Prešiel na červenou cez návestidlo, ten rušňovodič a pritom ale neboli tam nejaké okolnosti, že robil nejaké nadčasy alebo podobné. A aj, aj tie doby odpočinku boli splnené, čiže vec, ktorá sa nikdy nedá jej celkom predýsať a to je zľuhanie ľudského faktoru. Dá sa tomu predísť, len, keď budú technicky, akože nad, tým, nad ľuďmi ešte kontroly. A toto je ten istý model aj, aj v Čechách. Tam tiež vlastně ECTS chýbalo v tom vláku a preto to, to bolo. Čiže o 5-10 rokov e, by takýto typ zlyhania mal byť menší. E, Samozřejmě všetko, čo sa urobí v rezorte, tak politickou zodpovodnost minister, ale e, premiér to vyhodnotil tak, že, že teda vývodená politická zodpovodnost na úrovni vedenia želečnej společnosti bola vývodená. A samozřejmě je taký menší paradox, že hlasaci, teda byli do premiéra, že má dvojitý meter, že keď je prúser v jednom rezorte, tak nerieší to a keď je v ich rezorte, tak to riešil. No len tam je taká troška nemilá vec, že Uh, ano, ale však vy máte zodpovědnost za Železnice. Váš nominant teda v bol, takže to ten ostatní kritiky potom takže velmi rýchlo táto debata utíchla. No a skončí to tak, jako to skončí. Znajíčou pravdělnostou ráš ostane na poste ministra, že dopravy a Železničná spoločnost bola vymenená. No já to myslel tak, že právě byl tady ten požadavek. teď, o kterém jsem mluvil, jakože, že, že se vlastně má taky odvolat někdo, že se to neděje. Odvolávačka bude, tuším v piatok, alebo kedy, alebo ještě minulý týždeň, ne v pondělok, dali, v pondělok dali návrh opoziční kluby na odvolání Raža a budoucí pondělok do 7 dní to odvolávání aj nastane. To je v pořádku, já myslel jako kolečně, že ten požadověk nějakým způsobem vyšuměl. Ještě mám teda jeden, a to se zeptám, jsem ho tady pouštěl v už se bojíme těch personálích. Vy uh, byste se zbavili Miroslava Lejčáka? Další výzva. Uh, mimochodem, mimochodem, jenom mě ještě jednu větu, mimochodem má to i konsekvence pro vás, jako pro SNS, že Andrej Danko a tak dál. Jasné, uh, tak to. Uh, Miroslav Lajčák se... Sa... To 60 krát objavil v Epstein Papers, alebo ako to nazvať, teda v tých spisoch, které budou teraz zverejněné. Dobromyselné predseda strany vyzval premiéra, aby zvážil tu možnost, či si ho nechá za, za poradcu, protože ho může kompromitovať. A samozrejme povedal viacero vecí. To, čo bolo prvé zverejnené, bolo to, že e, sa rozprával s týmto podnikateľom alebo dneska už veľmi pochybnou osobou, o veľmi citlivých a e, problematických veciach. Bolo to v roku 18 a bol to prepis rozhovoru, kde hovorí o tom, že padne vláda, že ako opozícia sa zošikovala, že pokúciaku vypadne fico a podobné. 14 dní předtím než se to stalo. Uh, už to, že diplomat se s takouto personou hovorí o veľmi interných veciach, je minimálně indiskrécia a teda toto by minimálně malo byť v nejakom režime vyhradenom a jednoducho vůbec nemá čo riešiť takéto věci, uh, v podstate vtedy v OSN, byl to uradující minister zahraničí veci a vedoucí teda pléna OSN, nevím přesně jak se ta funkce volá. Že už toto samé ho značně míře diskvalifikovalo. Potom tam boli vraje nejaké, nejaké o masážech a podobných záležitostiach, čiže by som řekl elementární půd politické sebezáchovy hovorí, že spájať sa s tím takýmto člověkem v čase, kdy e, pred zverejnením sa hovorilo, že 60 krát sa jeho meno Miro, akože tak familiárne, e, nachádza v týchto spisoch je, je teda krajne nešťastné a môže silně kompromitovať ako premiéra, tak vládu. Uh, plus, áno, tam bola ako keby možno osobný rozmer, že uh, keď bol predseda parlamentu Danko, tak dvakrát dostal pozvanie do kongresu, aby tam nejak prehovoril, alebo bol na nejakom hearingu, alebo nečem nie, podobnom. A dvakrát to niekto uh, stopil alebo nakonec z toho nič nebolo. A teda má nejaké informácie, že osobně uh, se o to za, za, z, teda zainteresoval se do toho zrušení té návštevy právě lajčák, takže aj ten nejaký osobný rozmer tam je. No a um, najprv podobrotky sa se snažil Dánko presvedčiť um, Fica, aby, aby sa z, jednoducho prestal byť jeho poradcom. Uh, potom to teda vyzval ho aj verejně, a potom jako posledné gesto, že dokiaľ bude na úradu vlády tento človek, ktorý podle mnohých ľudí nie je len nás, je minimálne ťažké reputačné riziko môže spôsobiť pre vládu a uh, nechápeme celkom, prečo takéhoto človeka si premiér fico necháva, tak on na úrad vlády chodiť nebude, lebo naozaj nepotrebuje sa stretávať s týmto človekom. Nakoniec koaličná rada bola na poslednú chvíľu presunutá do parlamentu, ale ako nejaké gesto uh, na koaliční radu nešiel predseda Danko dokonca. Teda väčšinou je to v formáte troch. Väčšina predseda poslanského klubu, predseda strany a predtým boli predseda ministerského klubu alebo teda nejaký podpredsedovia, no a uh, keďže základným obsahom Koaličnej rady bolo priechodnost jednotlivých legislatív návrhů na, na svůdze, tak jsem tam bol jediný za sns -ku. Bolo isté prekvapenie, že všetci boli v trojici a sns tam reprezentovali iba jeden člověk, ale nič viac by som k tomu, nejak, nerobil by som nejaké gesto. Fakt je ale ten, že pokiaľ bude, bude Lajčák poradce premiéra, tak Andrej Danko verejně vyhlásil, že na úrad vlády on nevstupí. Takže minimálně budu se muset meniť e, e, priestory na koaličné rokovania. Tak, Vlku, to si nechal pan Alečáka svým poradcem? To je, je naprosto no, irrelevantní otázka. Já, u mě to prostě nepřipadá v úvahu, ani ať pustím fantazie jakoliv, čili no, to nemá smysl, abych odpovídal. Takže odporučil by si tiež Ficovi, aby to prehodnotil, alebo jako? Asi jo, protože já si myslím, že Robert Ficová má spoustu jiných starostí, že by potřeboval ještě další. Tak. Zdravím vás ve studiu hlavně Vlka, rozbory perfektní vše super i Roman Vlk ví, že jsem spoustu let žil všude možně, projelku světa nesmí žere, že jsem se vrátil do Evropy. Česko mě už nezajímá vůbec, protože je to o ničem po všech stránkách. Otázka, pokud byste hosté měli tu možnost věk a tak dál, odjel vyžít a pracovat jinam, to je ta otázka a vše dobré vám přejem růča. No, je otázka kterou jsem se zabýval ještě tak dejme tomu deset let na zpátek. A tenkrát mi vycházelo, že by bylo nejlepší prostě tady všechno prodat za balice a, a odjet. Jo, odjet, a otázka je kam. No a vyšlo mi z toho pár zemí. Norsko, Kanada, Nové Zéland, protože pokud si člověk stanoví nějaký kritéria typu, že by mu to mělo být kulturně blízký, že by že by tam měla být dobrá, dobrá, dobrý vzdělání, dobrá lékařská péče, mělo by to mít nějakou perspektivu funkční, tak těch zemí to zem začne ubejvat. Ale četl jsem nedávno o jednom těžkým americkém miliardáři, investorovi, opravdu z té top špičky americký. A ten vyhnal svoje děti studovat do Číny a učit se mandarinskou čínštinu a říkal, jedině ta Čína a východní Azie ta prostě mají, mají před sebou budoucnost, zbytek, zbytek je naprosto bez šance. Může být, že tenhle pán to vidí plně stejně, ale vedle toho ještě taky platí pořekadlo, můj babičky, které, která říkala všude dobře, doma nejlípil. Tak ať si jste. Ono to je případ od případu. A kromě vyrazil bys? Tak to. Já určitě před 30 lety jsem uvažoval, že možno studovat v Prahe by nebylo zlé. A, a něco v mojich časech ještě Erasmus nebyl, takže uh, ani nějaký dočasný čas nebyl. Uh, já ja netrpím takým optimizmom, že všade je to lepší jako u nás a že, že ísť někde do cudzieho prostredia bez rodiny a tak ďalej je, je to dobré. Chápem to, keby bolo naozaj veľmi zlé, ale musím teda povedať, že na Slovensku aj divoké 90-ky jsme prežili a transformáciu, cvalajúce inflácie, všelijaké jiné veci a ne, ne, nebolo to na to, aby člověk emigroval. A by naozaj tu na, eh, niekedy nastal ťažká autokracia, diktatúra eh, nejakého eh, matovičovsko-čurilovského a, a, typu a že by na, na, s, eh, hrozilo nám väzobné stíhanie za názory, tak toto by byla možno jediná, jediná taká relevantná vec, která by mi dávala zmysel. Ale inak, akože predstava, nikde nepadají pečené holuby do úst, len tak někomu. Všade sú problémy a ja nie som z tých, ktorí hovoria, že Slováci sú nejaký neschopní, jak je to tu strašně zlé, a ako je to všade inde strašne dobré. To jsou také absolútne ilúzie, ktoré naozaj nie sú. Ja sa relatívne vnímam pozitíva aj negatíva Slovenska. Snažím sa robiť všetko preto, aby Slovensko bolo na tom čo najlepšie a rozhodně teda neplánujem. Ale nehodím, že, že a priorne to vylučujem, keď vidím, kto všetko je v politike a čo všetkoho všetko je schopný tak tak nejaké malé zadné vrátka si si vždy nechávám. a tak jazykovo ja asi najbližšie česko, tak tam by som možno keď exil naopak Ilonka Švihlíková teraz vydala také vyhlásenie tesne po voľbách, keď teda skončilo, stačilo, ako sko, skončilo a veľmi to Velmi to uh, teda ťažko prežívala, že, že hledá uh, priestor na emigráciu a možno, že bude aj nejaký úvezok na Slovensku, takže uh, takýto typ emigrácie si viem predstaviť. U nás naopak, teda Arpi Šoltes, možno ho poznáš, uh, urobil mm, tak? také nejaké hysterické gesto, a po voľbách sa odstahoval do Česka, lebo Slovensko je černá diera, no nie je černá diera. Jeho kolegovia, novinári, ostávajú a veľmi tvrdo nakladajú vládu a nic se nedeje, čiže ja nie som priateľ takýchto hysterických gest. No, ze štou zem to jsme si teda pomohli. To, to je... To, to, to, to je. <laughs> no, ale, ale nekomentuje českou politiku, aspoň je hlavně stále je uh, hlavný komentátor slovenskej politiky a uh, vytvára taký velmi směšný dojem, že on je vlastně exulant, protože keby byl na Slovensku, tak mu nevím, co hrozí, no samozřejmě, že nič by mu nehrozilo, ale uh, potřebuje dať nějaké také ukázalé gesto a a e, já jsem vám to hovoril a teraz to bude konec, Jakože diktatura, ťažká autokracia, a nevím čo všetko, no nič. Je to vlastně len směšné. Já se vás máno zeptám, že teď jsme to romane připomněli, když tam byl Marožilinka, protože se potkal s Robertem Ficem o hodiné záležitosti, protože jeden člověk je ve vazbě 6 měsíců a psal vlastně něco už ve smyslu, že se... No tak už je to sedmý měsíc, a že se na něj jaksi mm. směráci vykašlali. Tak Danikolár, pojďme ho komentovat. No Kolár za verbálné útoky se dostal do vezenia a je vezovné stíhaný e, za povedzme, že hrubu neslušnost, e, čo je podle mě chore, za hrubu neslušnost je podle mne adekvátna nějaká pokuta, e, možno verejnoprospešné práce, možno stav najlepšej núdzeni nejaké domáce väzenie s náramkom alebo niečo podobné. Je teda pravda, že trošku si za to mohol aj sám, preto, lebo keď prišiel, dostal náramok, bol vyšetrovaný na slobode a. Dôrazne bol upozornený, aby sa zdržal komentovania udalosti a písania nejakých nenávistných prejavov na sociálnych sieťach. Nie celkom sa mu to darilo a v protože napriek poslednému varovaniu, jako keby provokoval, tak to skončilo tak, že ho začali väzobne stíhať. Ale nie už hovorí, čo, čo chce. Pre mňa je začeru, ak za nějaké verbálne útoky je vezovné stíhanie, to naozaj uh, tie gumové paragrafy uh, o propagácii extrémistů alebo také niečo. Pre mňa je ta hranica za nie na trestný čin. Ak někdo príde a před dávom povie, že berte fakle a háčte to na nějaké, nějaké chalupy alebo e, na nějakou osadu, e, čo se stalo, já ja nevím, hej, ta známa kauza Natálka, alebo výzva na násilie, to, to je jediné podle mňa, čo teda je verbálne stíhatelné. Ale keď někdo... E, Víte, keby sme my verbálne útoky naozaj právne stíhali, tak po těch neskutočných hnojům je to, čo dnes a dne vykrikuje v parlamente pročko, ten by mal už 150 rokov byť odsudený, však to je, to je taká brutálna dehumanizácia a tak neskutočně hrubé osobné útoky, že to jakže je nič oproti němu. A ty znáš ten případ? Ne, ne, neznám. A... Možno jen taky základní že či mají být verbálné útoky e, vezovně stíhané, lebo to je vlastně princip. No, ale, e, verbální útoky. E, my jsme se dneska dostali obecně do stavu, kdy to, co bylo ještě před, já nevím, třemi, čtyřmi, pěti lety nemyslitelný, že by někdo na adresu někoho řekl, tak je dneska běžný standard téma, zítra, zítra to bude e, patřit Bontonu. No. Čili asi ne verbální toky, verbální toky prostě bych nechal být. A právě to je to, že tu třeba přehodnotit trestné kodexy, lebo ty extrémně gumové paragrafy, které se dají velmi extenzivně e, interpretovat a které tvorili podklad väzobného stíhania vo uh, vyšetrovačke, tam ještě nie je právoplatný rozsudok, ale za útoky jsou v preventívnej väzbe, tak to jsou naozaj chore veci. A, uh, zase nie všetci ľudia chápu, že politici nemají vplyv na ve sůdov. A súdy ho tam poslali, čiže tam naozaj je asi jediné zmena trestných kodeksů. to může nejak systémovo vyriešiť, ale, ale súdy nemôžu prikázať. Oni sa teda, naši poslucháči a naši priaznějci nám nadávají, že, že za našej vlády paradoxně sa tento člověk, který inak názorovo je skôr provládný jako protivládný, viac sa naváží do opozície ako do nás, že je väzobně stíhaný No ale to, no, o tom nerozhoduje ani vláda, ani koalícia, bohužel. Ale možno, že je najvyšší čas. Já ja jsem to vlastně aj před někoľkými týždňami, aj to, co jsme o tom hovorili, uh, uh, povedal, že je nespokojná se s ministrom spravodlivosti a že je nutná novela trestných kodexov a tá, takisto aj bude. Čiže ta uh, rekodifikácia trestného práva právě v těchto gumových paragrafoch musí nájsť, lebo jsou strašně zneužiteľné. Tak ono by ten příběh byl mnohem delší, že s londýnskou odbočkou a podobnými věcmi, takže... Ano, byl dlouhý čas v, v Londýně, kde žil, nevím, 10 rokov, e, Bylo tam jeho extradičný proces, e, tam se súdil, e, Nakonec, keď se zmenila vláda, tak e, dostal e, právníka Davida Lindnera, který je zároveň e, osobný právník premiéra a Kaliňáka, teda ministra obrany, a e, oni ho zastupovali, Uh, dostal náramok, to znamená, bol v podstate monitorovací náramok, bol ako keby slobodný, ale mal obmedzené pohybu, ale teda nebol väzovně stíhaný a potom samozřejmě pokračoval svojej Facebook, ne Facebooku, Facebook má zrušený, ale telegramovom účte a skončilo to tak, že uh, po nějakých dvoch alebo troch napomenutiach ho uh, da, zatkli a posadili do väzby, uh, aby nemohl ďalej pokračovat v trestné činnosti, které ale naozaj, možno to boli nechutné vyjadrenia, ale teda nič také svetoborné, aby člověk byl za to 7 mesiacov väzobne stíhaný, ešte předtím, než bude vyněsený rozsudok. A naozaj toto svědčí o tom, že ten boj o nejakú politickou korektnost aj na Slovensku už za zaistou hranicu, lebo... Takéto také gumené paragrafy na podporu alebo eh, propagáciu hm, extrémizmu eh, sa dají krajně zneužiť, že k niečo někdo napíše, možno v nějaké emoci, možno prikrešie a, a je väzobně stíhaný. Toto naozaj je už chore, toto je už chore. Tak vracíme se k mailovým posluch otázkám posluchačů. Vlastně to tak docela přímo navazuje hned ten následující, který poslal posluchač. Líbí se mi ten výrok pana vlka? Nikdo není nad zákonem ani prezident. Haha, ha, ha. já okradu Evropany o miliardy eur způsobím smrt mnoha tisíců Evropanů. Pak smažu SMSky ze svého smartphonu, které dokazují, co jsem udělal. A pak mě zvolíte, pane Vlku, za předsedu Evropské komise. To jste mysleli tím, že zákon platí pro každého. Pane Velku, tohle není hloupost, tohle je manipulace. Mám, teď má myslím výročí Jan Hus dnešní doba mi připomíná tehdejší dobu 14. až 15. století a ten, kdo ji obhavuje takovými výroky, jak jste řekli, tak napomáhá ka tu dnešní kritiku systému. posluchač. Hm. Řekl, že posluchač jaksi se vytrhl něco účelově z kontextu, náží na uršul von der Leyen. Já jsem jí, já jsem pro její očistu v Evropském parlamentu nehlasoval. A kdybych hlasoval, tak bych hlasoval úplně jinak. Já jsem komentoval pouze situaci se sestavením nebo se stavováním české vlády, se jmenováním nebo nejmenováním prezidenta. Já jsem přesně uvedl tři základní eh, zákonné normy, který popisují to, co prezident dělá špatně, nebo kde překračuje zákon, ať sliboval, že, že ho bude dodržovat na svou čest. Znovu opakuju, na svou čest. No a e, konstatoval jsem, že nikdo není nad zákonem, a dokonce teda ani prezident, míněno v České republice, Europarlamentu to může být jinak, což mi sice vadí, ale blížší košile než kabát. Já bych chtěla, aby ten zákon fungoval, aspoň, aspoň v České republice. Což si myslím, že můžu ovlivnit svou volbou při volbách. A jestliže to ovlivnit nemůžu, tak pak nemůžu vůbec nic, protože pak neplatí zákony, pak volby jsou zbytečný a já v takovém, v takovém prostředí nechci a neumím žít. A jestli posluchač se z toho něco vytrhne a spojí to s něčím jiným, tak to, to je jeho problém nikoliv můj. Tak Roman, posluchači? bys posluchači? Toto bylo na vlčka, to asi nechám... Dobře, tak pošlu tak přečtu to... takový a... společný vzkaz posluchače, který se jmenuje Tomáš, konkrétně ze Zvolena. Dobrý večer, pozdravuji všechny do studia. Nezvyknu si psát do Leralce, i když jsem pravidelný posluchač, ale když se v minulé relaci zvalila hlavy na kritiky na Romana, už se musím ozvat. Samozřejmě, že je hodně co vylepšovat, no Roman Michalko dělá, co může. Podívejte se nejenom na to, co říká, ale na to, co skutečně dělá a snaží se dělat. Jestli to má těžké, a určitě bych chtěl prosadit o mnoho víc, ale konečně třeba, aby všichni kritici Romana pochopili, že tam na to není sám. A pověsme si upřímně, kdyby byl všichni poslanci Ministři. Takový jako Roman v Slovensku by bylo už někde úplně jinde. Roman je aktivní, nevýhýbá se diskuzím ani kritice. Sám si přizná, když udělá chybu a od vlastních voličů se mu dostává z prška kritiky. Já se mu sám divím, kde bere tolik energie a, ne, a nejméně chuť pracovat dál. Romané je jen tak dál, Velká, velké díky, je tam někdo takový a bude. Bodaj... Že velké díky, že je tam někdo takový a bodaj by vás takových bylo víc. A vím, že je mnoho posluchačů, kteří stojí za vámi, no nepíšou, i když jsem já nepsal, píšu s většinou kritici. Pěkný večer přeji všem, nejmě tedy Romanovi, Blkovi, Intibovi Kotelníkovi Borisovi. Všem díky a slobodnému vysílaču zvlášť pozdravem Tomáš Poláčik z Bolen. No, co si vezmu já tohle? Já e, děkuju ale, e, jako posluchači, protože za mě trefil řebiček na hlavičku a bylo, eh, bylo největší na čase, aby se někdo takový konečně už našel. Děkuju. Taky to velmi děkujem, že, že zkrátka někdo ocenuje tu prácu. Uh, je to fajn, takéto také to, uh, stanoviska, alebo maily naozaj člověku dávají uh, nějaký pocit za zúčinenia a teda verím, že je více že jsou to ta mlčícá menšina, samozřejmě, já jsem zvyknutý aj na kritiku a naozaj nemôže byť utlocitný, ale právě tyto veci a takisto jakože pravdu pověděc, já mám aj veľa osobných stretnutí s ľuďmi a ty se ku mně hlásí a viac menej Uh, mají pozitívné uh, reakcie, čiže uh, nie sú tak počuteľní a viditeľní jako kritici, ale verím, že jich nie je zase celkom málo, takže aj takéto stanoviska mi dávajú silu ísť do toho ďalej a vidím, že moja činnosť nie je márná. Som fajn, som rád, že chápu, že uh, moje možnosti sú přece len obmedzené a to naozaj patrí medzi najaktívnejších uh, politikov, aj čo se týka legislatívnych návrhov, aj čo se týka obhajovania. Uh, musíte si uvedomiť, že naozaj niekedy ta kritika aj strany opozície je, nechcem povedať, že plne oprávnená, ale niečo na tom je a niekedy sa niektoré veci dosť ťažko aj obhajují. Uh, a strašně máš jedna vec, že já Tibor Gašpar častokrát... Uh, ťaháme hrůdce zemiaky alebo z pahreby, jako se hovorí, právě za súska, za ministrov alebo za Šutá Ještoka. Kvanta relácií, které jsme my dvaja absolvovali, nemali sme tam byť my. Já ani nejsem v ústavopravnom výbore, ani nejsem právník, ale minister nie je schopný ísť do opozíce s opozíciou obhajovací tieto zákony. Já to samozřejmě robím preto, lebo tomu aj verím. A uh, som plne uzrozumený s tým, že treba napríklad ten zákon o oznamovateľok zmeniť, lebo, lebo sa extrémne zneužíval. Ale to nemá byť primárne moja práca, to má byť práca uh, či už ministra spravodlivosti alebo ministra vnútra. No a minister spravodlivosti je čistá katastrofa, ten naozaj uh, absolútne neschopný obhariť to, čo púšťa do parlamentu. Někdy se čudujem Chudákovi, Gašparovi, že uh, tu už je taká dvojička s Kolikovou, že, že s tou ženskou uh, absolvoval toľké desetky desiatky, desiatky uh, rozhovorů a teda debat. A naozaj jsou to veľmi nepříjemné debaty. Kolikové je naozaj... Uh, Já ja bych na sem Barteka netáhl. Straně... Uh, Barteka nie, to je, to, toho naozaj... Uh, to je úplně jiná liga a úplně jiný, uh, a teda horšia uh, level, tam je oveře viacej uh, chcenia jako kvality a kva kvalifikovanosti, ale dobré, to, to už nechám. Áno, uh, toto máš štve, že veľmi veľa ľudí sa vezie a zopár to ťahá tu káru a, a už a, a nie za seba, hej, to je to najhoršie. A, že, a napriek tomu to tí ľudia neocenia, mnohí to neocenia a dokonca aj z nášho súdka. Takže ano, život je nespravodlivý, politika je nespravodlivá a som rád, že sú ľudia, ktorí si túto nuancu vedia uvedomiť a vidia Tak no, chvála Bohu teda. Tak, chtěl jsem dát ještě jedno audio, ale asi ho zjevně v této sestavě už nestihneme, nicméně máme ho tady posluchače na telefonu, tak to bude poslední věc, kterou si stihneme ještě než se vlk odpojí, tak poprosím posluchače, aby se připojil, vítám vysílání a pokud možno prosím o stručnou otázku, pokud možno. Děkuji. Věčer. dobrý večer. Pan Michielko, veď srděkná vďaka za všetko, co robíte, že se snažíte, a ste aj rozohadení aj šikovný, aj mudrý človek, ale e, ako by vám zoveriteľa ušla jedna vec, všetko to je zbytočné, ak sa SNS nedostane do parlamentu. Pred rokom jste bo, mali jaké preferencie? A teraz máte aké? Tak to vyzerá tak, že vy sa vy fakta vypadnete. A vám e, vašou prvou úlohou nie je debatovať s nejakými bobečkami tam ktorí přijdou do televízie. Vašou prvorádovou úlohou by malo byť urobiť už poriadok v tej SNS a i za tu cenu, že tam dojde k rozkolu a nech ten Danko ide tam, si nejde do Budapešti za Siartom a za Orbánom. Však vy, vy, vy, vy vypadnete, vypadnete z parlamentu. Ešte mi nepovedzte, že ešte také opatrenie urobíte. Ešte pre podnikatele, ešte pre hotelierov, ešte pre Pre ukazy, pre dvochodcov, no tak to je furt do ničom. a keď to rozpráva hentem pampůh, jako je Danko, to už nikdo neberie vážně. To je důležitá več, aby sa Sanoš dostala do parlamentu. Děkuji. Děkuji za, za zavolání. Děkuji za zavolání. Roman se určitě vyjádří, ale první slovo a vlastně poslední reakci dáme Volkovi. Tak volkov, to by se odpověděl posluchači, pokud No, za mě má posluchač posluchač pravdu, Ty preference SNS jsou takový, jaký jsou a za mě nemá šanci se dostat do příštího parlamentu Tak A my jsme se teda s Romanem se k tomu určitě vyjádříme protože odpověď by byla další, ale nicméně máme 22.30, tak no, vlastně čas se by odpůjdu. se naplnil Ano, tak vlastně poslední bod, který tradičně máme, pozvánka na zítřejší hodinu Vlka ano, zítra bude hodina velká v tradičním čase, v tradiční sestavě a budeme samozřejmě řešit Trumpa a jeho mírový plán. Všechno, co se okolo toho děje, protože je toho hodně. A e, v, probíhá to jako vždycky u, Trump, u Trumpa ve vlnách. Jednou to vypadá takhle, za chvíli to vypadá přesně opačně. A já si myslím, že tohle přesně opačně nevypadá. A že se, že se prostě dějou věci, takže si to přijďte zítra poslechnout. E, Děkuji ty za dnešek, romané děkuju taky za dnešek, nemáš to jednoduchý, e, borisko díky do kotelny, no a e, posluchačky a posluchači, přeju pěkný zbytek relace a zítra večer sledanou e, v hodině velká dobrou noc. Tak dobrou noc a já Vlku možná ještě po... Ještě vydrží 10 vteřin, tak ještě přečtu jeden mail, který je spíše vzkazen, není otázkou. Dobrý večer, velmi si přeji, aby tento formát relace rozumějí Vlk a Roman se bude vysílat co nejdéle, ale žel, přeji spoustu zdraví a sled do budoucna. Budeme je všichni potřebovat, rád vás poslouchám. poslouchat z Galanty, nikoli však Richard, ale Miro. Dobře, děkuji za tenhle mail a za názor. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrý noc. Dobrý noc. Dobrý noc. Tak vážení překloči, vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosova se s námi tedy rozloučil pro dnešní relaci. Za dva týdny tady budeme opět a budeme komentovat. A samozřejmě naším hostem dál zůstává Roman Michalko, tak to tedy slovenská část relace Trikolora a skutečně se budeme věnovat hlavně mailům a otázkám, které případně můžete i do naší relace zavolat. Zároveň říkám, že asi zhruba se někdy kolem 23. A bychom chtěli a skončit tak jako minule, a, takže vlastně nejvyšší čas, se do naší diskuze ještě zapojit, protože ještě dost mailů, tady má Roman k odpovídání a já ke čtení, takže uh, určitě bude ještě uh, o čem. Tak Romanem, musím teda samozřejmě druhé slovo, to, co říká uh, posluchač a vlastně Bog se myslí to že to s vámi vypadá bledě, tak jak uh, už se to také téma tady objevuje ob ob ob pravidelně, tak uh, pojďte se zkomentovat počasem. Ano, já si to velmi dobře uvědomuji, že já ja nemám žádné silácké reči, typu, že jako brnkačka narasteme, nevím čo všetko. Já ja teraz hovorím o, o tom, že nedávno jsem uh, viděl rozhovor uh, Jara Nadia, který má P2, P3 a napriek tomu hovorí, že bolo by krajné nes. Uh, teda nezodpovodné hazardovať 140-150 hlasmi. já ja hovorím v druhom garde to isté, zároveň hovorím, že pokiaľ naozaj a reálne by to tak bolo a relevantné agentury, které vieme a jsme stotožení z ich metodikou, by nám dali 1-2% a na tak to naozaj nemá, nemá žiadny význam. A to je 4-6, to je 130 tisíc hlasov to nemôžeme nechať pustiť. Hlavne pokud druhá strana robí opak a aj koaličné spojenie znamená, že nejakí politici výrazní politici majú šancu ďalej fungovať a nejakým spôsobom, ale nie na otvorenej kandidátke, ale s otvorenou koalíciou, s nejakou hodnotovně blízkou stranou by sme mali to dať ďalej. Čo sa týká Danka tam treba jasně povedať, že stanoví SNSky jsou také, aké jsou. A, a predseda menuje všetkých okresných predsedov a všetci okresní predsedovi jsou delegáti snemu a každý logický uvažující racionálně uvažující člověk vie, že nemůžete prehrať Uh, akékoľvek voľby, keď si vy nominujete delegátov a nie je tá vôľa vnútri SNS s tým něco robiť a štiepiť stranu alebo něco, také, to naozaj k něčemu nevedie. Uh, politika je týmová hra. Já ja se snažím samozřejmě uh, přizvěstí s nějakou silnou témou, ale je to ťažké, debatujeme o tom, či je dostatočne sexy téma, která by ak berieme, a já ja teda beriem, že stále máme okolo 4, 3, 4, 5 percenta, by nám to 1 percento dalo, je možné, že prídu noví, uh, nové posily, ale nie, že představitelé nějakých nejakých iných strán so svojimi, ale iba jako osobnosti, ktoré už budou priamo na kandidátke. Uh, vnútri koalície, vnútri teda strany je na jednej strane je teda chudný, čo s tým robí, nie je úplná rezignácia, na druhej strane... Uh, povím aj tak, že SNS nie je žiadna strana, kterou by malo jasného uh, koruného princa. A, a uh, ja nie som člověk, který kvůli EGU by išel do, do nejakých vecí, které naozaj nemusia dobré dopadnout. A já jsem se už naučil toho, že musí prísť uh, Impuls dola, že ľudia chcú, aby někdo niečo robil a išel do niečo a musí to mať nejaký zmysel. To znamená, že v tomto ja si racionálne vyhodnocujem, viete, uh, na to byť v politike nie je nárok. To je náhoda zhodná okolnosti správnom čase musíte byť v správnom mieste, musíte dať tomu nejakú pridanú hodnotu potom vás aj tí voliči že i z nezvoliteľného miesta môžu dostať na zvoliteľné a môžete urobiť takú chémiu to momentum, jako bolo v roku 2023, že, že naozaj ta strana bola možno na 2% a dostali jsme to v priebehu kampaně na 5,6%. Ano, uh, teraz to nevyzerá tak a ty trajektory... A já nehovorím, že do dvoch rokov, že to bude lepšie a že bude mať 7-8% alebo vůbec pět niečo. Ale já ja všade a verejně hovorím, že pokiaľ sa druhá strana uh, konsoliduje pokiaľ na druhej strane politického spektra ega preč a racionalita ide na, na, na prvom mieste a pokiaľ se sa Saská a de, demokrati spoja, tak nechať prepadnout hlasy SNS by bolo krájně nezodpovedné a to už ľudia z vnitří koalice tiež tak vedia a áno, ta reálna vec bude roka před voľbami, já ja to hovorím už teraz a hovorím to verejně. Můžu sa to aj z koalície, alebo aj z SNSky ky nepáčí, ale to je to, čo já ja môžem robiť. No a uvidím, já ja, samozřejmě jsem žil 50 rokov bez politiky, alebo mimo politiky, tak, a dokážem žiť aj potom, čiže to není také, že od vysokej školy jsem nikde jinde ne, nefungoval ne a nepracoval iba v politike, ale samozřejmě bola by škoda, keby tie hlasy prepadli a Čo se týká obsahu politiky, to se stotožňuji, tam je to v poriadku. Naozaj to SNS dává veci, které, které iné strany nedávají. Bola by škoda, keby padla, ale samozřejmě otázka je, aké persony jsou tam a ako důvory to vedia urobiť. Ale hovorím, pokud strana sama vnútri nevidí tú potrebu na zmenu, tak ľudia zvonku to urobia. urobí. No. Takže musíme počkať do roku 27. Tak já ještě musím zmínit jedno téma, které bych rád v rychlosti probral. Vidím to z dálky, Romane, takže už koalice má hlasů jenom 78 bez pana Ferinčáka, že jakože definitivně a tím pádem, pokud platí tohle číslo, uh, jak to potom vlastně vypadá s uh, onou trojicí huděkovců ve smyslu o hazardu, dneska jsem teda zaznamenal, že ho už jako lama přes na nebudou, nicméně už vlastně by se dostali na hranu oné blokační, blokačního počtu, které by mohly v případě nějakých věcí, které se týkají nevím, Tomáše Taraby nebo různých dalších uh, věcí působí po mě nevážné potíže, tak 78 je už realita, počítáte si takto? Zdá se, že ano. treba to jasně povedať, konsekvencie to má v dvoch rovinách, že naozaj Huljakovi to dává blokačnou menšinu, čo je velmi nebezpečné, lebo zopárkrát se ukázal, že je schopný a nerozpakuje se ju použiť, A samozřejmě preferenci jeho strany, ak vůbec někde je nameraná, je tak na úlov 0,6, takže ten člověk určitě perspektivu nemá. Druhá věc je, že koalice jako takto určitě na nateraz neohrozuje. Ohrozi to možno přijatí jednoho dvou zákonů z naší dielny. To nehovorím, že nie. A jasně pochopili, že, že zkrátka... Nemôžu očakávať, že naše hlasy dostanú na prelomenie prezidentského veta. Asi sa nám budú nejak revanšovať, vieme s tým žiť, Ale dneska práve v relácii v analýza som povedal, že kríza to nejak. 99,9 zákonov prejde jedna na percenta neprejde, tak to nie je vlá... A navyše, nie je zásadné zákony. Keby neprešiel zákon o rozpočte, tak to je vážne. Keď neprejde zákon o envirofonde, nič katastrofálne sa nestane, ani to nebude rozval koalície. Ještě se zhorší vztahy mezi dvoma členy vlády, ale tak v každá koalice má svoje problémy a svoje averzie a, a podobné věci, ale s tím se dá žít. No, a nemáte obavu, když jsem mluvil o těch odvoláních ministrů, že? No, myslím si, že takto na odvolání treba 5 ľudí, já ja jsem absolutně přesvědčený o tom, bo tam to je iné, opozícia má 71 hlasov, ohliakovci mají 3, 3 hlasy, 5 hlasov nemá žádných mytických 5 poslancov nie. na odvolání potřebuješ väčšinu všetkých, čiže keby urobil aj to gesto, že aktivně sa k opozícii prihlásí nejaký, nejaký, teda všetci těto traja, nehovorím o tom, že absolutně výnimočně je 150 poslancov v parlamente, teoreticky, keby zacítili krv, tak by možno, že mohli prísť, ale povedzme, keď 4 a 5 budou chýba, tak je to úplně bešanci, ale už to gesto, ak by hlasovali Huliakovci za odvolání, například Tarabu, by bolo veľmi problematické, musel by to podle mňa řešit aj premiér, a toto si podle mňa nelajzne. Uh, uh, predstava, že ďalší dvaja koaliční poslanci sa v hliakovce sa limitne blíží nule, čiže čo se týka padu alebo odvolání nejakého z ministrov, to pokladám za krajne nepravdepodobné, čo se týka toho, že nám zablokuje jeden, dva zákony, to když nepripušťam. Tak pojďme k dalším mailům, tedy, a to už budu číst pouze ony, protože skutečně, aby jsme skončili včas, vlastně nic se ani nezbývá. Tak ještě jedna reakce od Talaryka. Pane Michalko, paní Dlugošová je předsedničkou podobných úřadů i v celé EU. A to vám určitě neprojde. Měl byste, byste v prvním řadě schválit hmotnou zodpovědnost za případné pokuty, které vám reálně hrozí. A sám pan obviněný předseda parlamentu, který ze Slovenska urobil Karpatský medelín, uvedl, že paní Dlugošová neporušila zákon. Jen ho proaktivně neřešila k vaší spokojenosti. Jinak dnešní vaše debata s je jeme vás líto obhajujete neobhajitelné a nepřispíváte k karpatskému medelínu. Raz vás, raz vás to určitě doběhne, ten vás těžký aktivismus. Píše Talariko. Nevím, debatu s panem Graylingem se neviděl. Viděl jsem teda 17. listopadu debatu s panem Graylingem, ale dnešní nevím. Ne, ne, ne. To bylo podobné jako s Holečkou včera, jako ta to je, má, je, má, nie je to aktivizmus, lebo ja jsem hlboko osobně přesvědčený, že pani Dluhošová uh, zneužila uh, poskytování uh, ochrany pre čurilovcov. Čurilovci nemají, čo ču mať tuto ochranu. nepre nich byl tento zákon. Čo se týka konzekvenci na európskej úrovni, nebudem predbiehať. Já uh, jsem ja jasně povedal, že tuto ještok Uh, není neni a že to mal řešit jinak a lepšie, ale principom tohto zákona alebo v principe s týmto znením souhlasím aj s obsahom toho zákona. No a samozřejmě, že Uh, Čekáme, že dá nejaké stanovisko ústavný súd. Ja teda hlboko predpokladám, že nedá predbežko. Uh, druhá možnost je, že samozřejmě opozícia sa bude snažiť o nejaký infringement, uh, ale samozřejmě na to sú experti, ktorí sú na tej úrovni a budú to musieť vyjednať a obhájiť. Na no, stave najhlubšej núdze můžeme urobiť nejakou inú novelu, možno tu původnou a dáme len uh, spred. S a spresníme, čo sa dá, aby sa nezneužíval ten zákon. Toto už dobojujeme a uvidíme, ako je, ale ja to neže ja neverím tomu a obhajujem to. Ja verím tomu a preto to obhajujem, preto, lebo naozaj tí čužolovci nemali kvalifikáciu na to, aby získali tú ochranu, nemali čo ju dostať. To je ako že alfa omega, z kterého vychádzam. Tak máme ešte posluchače na telefonu. Dobrý večer, slyšíme se? Já ja, ja vás pozdravím. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer. Chcel bychom v podstatě vám povedať, že volá k vám oznamovateľ. Oznamovateľ protispočenské činnosti, který získal ochranu v podstatě ešte úplně na začátku 2014 roku, Hej? Som prvý uh, oznamovateľ, který je na Slovensku, který má najdlhšie, uh, je v statuse z, z, ochrany teda oznamovateľa a jediný na Slovensku, pokiaľ viem, který dostal aj za, za od, oznámenie a odsudenie páchateľov, uh, ktorí boli teda páchateľa, ktorí bol odsudený aj odmenu od pani ministerky kolíkovej. Čiže mám z tohto, z toh, z, z, v tejto veci myslím právo a morál, právo v podstate sa k tomu vyjadriť. To vám veľmi zdôrazniť a poprosiť vás vzhledem na to, že skutočne som prešiel si torturou mnohých teda postupů postupov zo strany mojho zamestnávateľa a obrátil som sa na viacero tých inštitúcií, som lekár a štátne zamestnanec neznáviac a můžem vám s kůdom povedať, že samozřejmě nebolo to jednoduché aj je v minulosti, keď toto zabezpečoval Inšpektorát práce, ale vždy byla nejakým způsobem možnost v prípade nespokojnosti respektíve eh, sa odvolať na vyššiu inštanciu, to byl Národní Inšpektorát práce, který v podstatě vo většině alebo v, prakticky vo všetkom vyhoval, to znamená, že som sice s, s, s, s námahou, ale ustál som všetky tieto tlaky. Až prišla zmena a prišiel úrad na, oznam, na ochranu oznamovateľov. Napriek tomu, že som mal dve súdne rozhodnutia, ktoré zrušili vlastne posledné tie, e, ro, tie postupy voči mojej osobe, e, krajskou, krajským súdom. E, keďže bola zmena e, z inšpektora, tuto prechádzal na úrad tak úrad sa mal vysporiadať s tými zrušenými rozhodnutiami a v podstate dať na pravú mieru postupy, které boli v mne a které navrhoval zaměstnavatel, jako uh, má disciplinárně rěšit. Uh, Môžem vám povedať, že tieto uh, v podstate uh, rozhodnutia sa nerespektovali týmto úradom. V, súčasný, v súčasnosti som uh, teda v súdnom spore s týmto úradom, ako hovorím, oznamovateľ, který už za sebou niečo má. A keď som samozřejmě vnímal a sledoval tú situáciu s Čurilovcami, tak samozřejmě mi hned bolo jasné, na aký účel a komu má tento úrad slúžiť. Já ja vás chcem velmi pekne poprosiť. To, co se hovorí, má mrzí, že se to nehovorí v plnej miere a s plnou znalosťou fungování tohto úradu, protože se nehovorí o tom, ako vlastně ten, títo kandidáti vznikli, koho to boli vlastní kandidáti, kdo bol vo výberovej komisii, ako vlastně to výberové konanie prebiehalo, akým spôsobom, že vlastně vedoucím výberovej komisie bol pán Kovařík, v ďalšom bol v podstatě tento člověk policajný prezident a teraz z toho času je stíhaný, Čiže tě, těch uh, veci k tomuto úradu by bolo viac. A nejde jedná se len o moju osobu. Vzniklo aj občanské združení oznamovateľov, které v podstate združuje tých lidí, kterých vlastně úrad nemá záujem, kterých neže chrání, ale ich vyloženie likviduje a šikanuje. Čiže já by som bol veľmi rád, pán, pán poslanec Michalko, aby sa tieto veci skutočně s plnou razanciou já jsem ja tuto věc, co vám dávám, vám nevám, ale, osobne, ale koalícii v podstatě mám na to ťažké srdce, že sa v podstatě o tom vedelo. Já ja jsem sám iniciatívne posílal na ministerstvu vnútra, tyto moje podklady dokonce. Jsem dostal aj ďalšie informácie, co se týka člilovcov, že úrad, který im, im, ich nevidoval, len u ochranu, kterou prokuratury dvaja. Uh, dali, ale sám úrad dával ešte týmto čurilovco, čur, čur, čur, čurilovcom ochranu, co je úplně neštandardné. A já mám len v podstatě úznesení, kde vám můžem citovať to, že z, z hlediska... Já ja možná jenom omlouvám se, protože nám můžu zlečit čas, měl byste, měl byste otázku na Romana? ...veci podořenia zo splachanou prečinu zneužívania právovence verejného činitela, Uh, které, kterého sa mali dopustiť bývali prokuratúry USP, generálneho prokurátúry Slovenskej republiky tým, že v rozpore so zákonom ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti rozhodli, podľa paragrafu a tak ďalej o poskytnúte uh, ochrany viacerých příslušníků policajného zboru. Mňa 5. 10. bolo uh, 5. 10. 23. Bolo pod, nebudem to citovať celé. Toto sú, uh, toto sú konkrétne veci. To znamená, že tí uh, prokuratóri, ktorí vydávali. Uh, uh, jak na drátku uh, ko uh, kolektivu vyšetrovatelů uh, této ochrany jsou v podstate v prípravnom konání za, za trestný čin. Rozumíte ma? Čiže samozřejmě táto záležitost bola dopredu připravená, tak jak bola připravena aj záležitost uh, uh, uh, na toho pana ministra vnútra s, s, s Kubinom a s, s, súdnou, s, s, s, s súdom, který v tichosti se sa samozřejmě řešil a v podstatě dostali ho na tom. Takisto se v této veci postupovalo ukvapeně a v podstatě pán minister urobil akurát jednu chybu, na kterou ho oni dostali, že urobil opatření bez toho, aby informoval úrad. Čiže vlastně došlo k procesným chybám, ale tu se jedná o veľa, o, o, o veľa väčší a vážnější problém s týmto úradem. To je jednoducho bašta mimovládného sektoru, na ktorej sa priživujú v podstate nadáci, ako je zásame korupciu a tak ďalej, ktorí sa tam dosadzujú svoje kádre a tak ďalej. Tie kádre sa ďalej dostávají do súdnych uh, pozícií, prokuratúr a tak ďalej. Čiže oni vás z týchto pozícií jednoducho torpedujú. A nerieši tento úrad by bola zásadná chyba. A toto je jediná chyba tá, že sa to rieši dosť neskoro a že sa to zdôvodňuje vecami, ktoré nie sú tak podstatné, lebo sú tu riadne doložiteľné fakty ako ten fun úrad funguje a že ne nechrání oznamovateľov skutočných, ktorí si trpia a ktorí musia uh, v podstate bojovať s, s mašinériou zamestnávateľa úradov aj štátnych, aj neštátních, ktorí v podstate uh, samozřejmě na straně toho silnějšího. Tak samozřejmě chápeme, o čo ide, aby, aby už o 10 minut musíme končiť o 8, takže... Uh, Práve proto, že takéto nekalosti sú, ideme do uh, zrušenia tohto úradu, dáme, poučíme se schýb, uh, takéto veci v novokreovanom úrade sa nebudou moc uh, uh, zneužívať. Uh, to, že USP uh, úrad špeciálnej prokuratory, to zneužil, nie je pochyb o tom. Uh, naozaj uh, to, kdo kreoval, ako se vrlo, že Kovažík bol v výberovej komisii, to bol čiste politicky do, dosadený úrad, kterého cílem bolo chrániť e, zločincov v uniformách. Takže e, okrem iného, takí lidé jako jste vy, teda naozaj oznamovatelia, ty nevím, do akej miery je ich stovraj, ich ten úrad chránil, hovorí se, předtím predtým to robil inšpektorát práce, teraz robil špecializovaný úrad, na to to mal byť a budeme robiť všetko pre to, aby budúci úrad riešil takých ľudí, jako ste vy a nie čurilovcov, alebo nejakých padlých policajtov. To je všetko, čo k tomu můžeme povedať. Tak já se posunu k mailu, který poslal posluchači Josef Zežiliny. Pane Michalko, to neexistuje. Neexistovala možnost v existujících paragrafech potrestat zločince z minulé vlády a musíte přijímat zákony nové. Je jasné, že policajti a soudnictví je v rukách progresivců, rozumně, a ty Slováků nepřátel Slovenské republiky. Nebude nakonec jediným řešením ozbrojený odpor proti progresivismu. Neříkejte, že to nechcete, protože vy to vaší neschopností podporujete. A ty argumenty velká jsou pravdivé. Dá se říct, že všechny pro slovenské vlády doteď, nezvládali mediální cenu a práci z médií. Ani jedna pro slovenská vláda nerozuměla a nerozumí, jak funguje demokracie. Věříte, že se slovenskou brání progresivismu? A druhá otázka, myslíte, že se na Slovensku podaří prosadit progresivní popracký protokol v běžné řeči, anebo to zůstane privilegiem progresivců Josef Zeželiny. Robíme všechno proto, aby jsme zabranili na progresivistů. progresivistou. E, Mně je to také jednoduché, v médiách nejaké posuny v televizi jsou. Ako viete, i bola nová diskusná relácia, která má naozaj zajímavé témy o, o, s Ankou Žitnou. To naozaj je veľmi slušný formát, kde je v názorov, je tu stále diskusná relácia do kríža. E, čo sa týka zákonů, áno. Tu treba si jasně povedať, že súdna moc je oddelená od... Vykonajú moci a my můžeme jediná več robiť meni trestné kodexy, už sa raz zmenili, ešte raz si budeme zmeniť. meniť a urobíme všetko preto, aby uh, hrubé nezákonnosti neboli možné. Ano, ja sám nejsem som spokojný s prácou ministra vnútra a takisto ministra spravodlivosti. To nejsou sú ľudia uh, na pravom mieste, tak ako uh, Jožo Jožoráš. Keď by sme mali takýchto, uh, mini, takéto osobnosti na týchto kľúčových rezortoch, ale hovorím nie sú to naši nominanti. Uh, my to môžeme aj kritizovať. aj som to verejne kritizoval ja osobne uh, ministra uh, Suska a teraz teda hovorím o uh, konštruktne ku práci ministra Eštoka. Uh, je pre mňa, tak ako pre mnohých sklamaním. Uh, on bol retoricky dobrý, ale pri presadzovaní niektorých vecí naozaj zlyháva. No a robíme, víte, něče sa nepodarilo, vidíme to a robíme tí, kteří to môžu. teda tlačíme na tých, kteří to môžu, aby to urobili, lebo vy můžete koaličného partnera mu pripomienkovať, apelovať, tlačiť na něho, ale nakonec ta legislativa musí ísť z jeho rezortu. On musí ten zákon pripraviť, je absurdné, aby... Iný rezort robil legislatívu pre ďalší rezort. Ministerstvo kultury a boživotného môže nemůže písať zákony pre ministerstvo vnútra alebo spravodlivosti. To hádám, pochopí každý, takže toľko, toľko k tomu. A ještě raz, my si to hlboko uvedomujeme, ale nedali ste nám taký mandát, aby sme mali toľko ministerství a také ministerstva, ktoré jsou kľúčové pri těchto veciach. Tak já teď vezmu takový dvojmail od dvou různých posluchačů od Minoslava odpala, který se ale týká jednoho problému. Dobrý večer, otázka pro pana Michelka. Proč vláda k nám naváží tisíce migrantů z Indie, Uzbekistánu a dalších třetích států, kteří už vytláčí slovánské pracovníky z trhu práce? Poznám už hlavně starší lidi po 50, kteří byli propuštěni ve fabrikách a nahrazení lacnějšími indami, které dodávají pracovní agentury. Jak můžete toto dovolit a takovou doslova invazi pracovních migrantů z jiných kultur sem vozit? Máme dvojnásobnou nezaměstnanost oproti Česku, teda lidí, co u nás žijí a mohou pracovat i u nás stále dost. že začal trend propouštění slovenských zaměstnanců a pracovní agentury a zaměstnavatele začaly zneužívat takmer úplně volný dovoz pracovních migrantů z třetí krajin a propouštět naše zaměstnance. Co s tím budete dělat? Necháte nás, uh, necháte nás, ať nás úplně nahradí Indové, Uzbekové. Vy nevidíte, že změní úplně naši kulturu. Jste národní strana, tak chraňte slovenský národ a lidi, to psal Miroslav vlastně to tež v jiné obdobě odpala. Dnes pan Danko zase vyplakával o migraci a že je to tu v, zatím v pohodě. Asi si nevšiml, že celé západní Slovensko je plné indů. Rád bych jsem slyšel pravdu ohledně dovozu Uzbeku na Slovensko ve strch tisících, jaká je realita, kolik jdete dovést, napsal Pelo. Tak co se týká té tý z z mi to, to robil premiér, keď tam bol na základe nejakých dopytů uh, asociáce zaměstnávatelských zvězov združených, že nemají do nejakých výrobních závodů dostatek ľudí, já ja jsem teda Uzbeka živadného ešte nevidel na Slovensku a možná nějaká dohoda o bo byla, ale nevím o tom, že by přišli. Čo se Indov, tam je to troška jiné, ale Indovia, väčšinou tam, ta strana trieda vie už po anglické, jdou skôr do odborných prác, někteří aj do nejakej, nejakých iných, ale nevidím. Najviac na Slovensku robia v výrobných závodoch, pre všetkým v Srbii, a, a teda... Uh, hlavně z Vojvodiny uh, a potom teda z třetích krajín možno nějaký Rumunia, ale ani těch ne oproti jiným státům máme jich relativně málo 100 tisících nikdy nebude to je úplně absurdné Uh, myslím si, že pokiaľ viem, já jsem si teda naozaj osobně Uzbekov nevidel a nedá se ani povedať, že by som videl nejak veľa, veľa indov, a už teda vůbec vo fabrikách. Ak si Galant Galanta, Voderady a tak ďalej, uh, tieto Samsung, čo jsou a tak, kde týto doby aj cez agentury dočasného zaměstnávání, tieto agentury to naozaj nejsou, boh vie, tam to treba inak regulovať. Uh, je to tak, že uh, samozřejmě, že ideálně by bolo, aby uh, plat, který dostávají tých zaměstnanci v těch podnikov, byl dostatečně zaujímavý pro Slovákov. Sů, bohužel, už některé profesie, kde je velmi ťažko najít slováků v tom regióne, v tej struktúre vzdělanostné, věkové a tak ďalej. A preto je to štandard v štátoch, že prichádza uh, uh, nejaká pracovná sila zahraničia. Hovorí sa aj o baterkárni, hovorí sa aj o volve. No, toto má mňa osobne tiež veľmi štvé. A uh, v podstate jediný princíp, který uh, si viem predstaviť a musí byť striktne dodržiavaný, je, že... Je možné zaměstnat cudznice len a jediné v tom prípade, ak zaměstnavatel tomu úradu alebo cudznenskéj policii e, dokáže, že nebol schopný zaměstnat Slováka. A že ten člověk je tam dočasně, iba do vtedy, nejaký slovenský uchádza do práce nebude ochotný to dať. E, je to spor dvoch princípov požiadavky priemyslu a e, teda trhu práce. Samozřejmě, že treba tlačiť na to, aby byly platy atraktívné, ale e, vy nemáte jako štát celkom vpáky na to, aby ste určovali cenu v súkromných firmách, teda mzdy v súkromných firmách, okrem jediného nástroja, to je úroveň nejnižší mzdy. E, takže neteší nás to a budeme na tom trvat aby tieto veci budou nevstavené a nejlepšie nůdze, iba keď jasné jednoznačné na všetku pochybnosti zaměstnavatelé dokážu cudzeneské policii, že za žádných okolností dlhé měsíce nevedia na slovenský slovenských zamestnancov. Potom vynimočně na obmedzený čas je možné připustit aj zahraničných zamestnancov. Tak a v tuhle chvíle se musím omluvit paní Zuzanie, poslouchače Ozimu, Mirovi, Stanovi, Jurajovi. A Máriovi, to je poslední jméno, to jsou maily, které nám tady zůstaly, které se už bohužel z časových důvodu dnešní rád nedostanou. Já se je tady odložím, případně se tím určitě můžeme vrátit za dva týdny, pokud bude zájem Čas. je odpovědět. A z důvodu času už dnes se k ním skutečně nedostaneme a mluvám se. Každopádně, to by děkuji za účast dnešní relaci. Bylo to opět zase zajímavé, výživné a důležité povídání s tebou. Ďakujem za tvoju prípravu a samozřejmě jsem rád, že bol s nami aj Volk. Ďakujem Boriskovi, všetkým posluchačům Dneska dokonca aj za nejaké ocenění mojej práce, tak to sa mi nestává, ale som rád, že jsou taky takí poslucháči. No a takisto se teším se už 14 dní znova do počutia. Tak jo, tak to byl Roman Michalko, poslanec a, Národní rady a předseda poslaneckého klubu a, Národní rady, tak to tedy za Slovenskou národní stranu. Ještě jednou děkuju, děkuji, samozřejmě děkuji ještě jednou i takto na konci a, vlkovi. Pochopitelně vážím posluchači i vám za to, že jste se opět dnes a, ve velké míře zapojili do naší debaty a své otázky posílali. Věřím, že to tak bude i za dva týdny. Tím pádem samozřejmě děkuji i Boriskovi do kotelny, kde se všechno fungovalo a, tak, jak by asi mělo. A, Věřím, že opět také bude za dva týdny, kdy tady opět bude relace trikolora a budeme komentovat aktuální českou a slovenskou politiku. Pro dnešní relaci je to všechno, přihlám zbytek večera a za dva týdny opět naslyšeno. Dobrou noc. Tato relace vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich poslucháčů. I ty ty se k ním můžeš přidat. Více informací najdete na www.slobodnyvisílac.sk. Děkujeme.